2019. február 14-e van csütörtök, 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ma este fél nyolckor nagyon messziről jött ember, Bakács Filipov önök meg én, az Aquarium Club volt lokájában a belépés díjtalan. Ugyanakkor bármikor bárki a kezébe kaphat egy mikrofonton, bebeszélnie kéne. Tehát ma este fél tól nagyon messziről jött ember. Tíma nélkül nem maradunk, remélem eljönnek. <tos> Derült ég, 4 fok. Elsimol László, Újhelyi István, Gyorgyevics Benedek, Wintermantel Zsolt, Ugi Attila. Van itt minden, csupa főétel. Az elkövetkezendő percekben 061 és 0636771161. 061 és 0636771161. Ez a Kejfej Jancsi minden. Amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és fiatal János műsora. Egy korhatáros és termék megjelenítésekkel teli műsor. Figyeljük, ha van mire. a műsorát. Hát nagyon szánalmas volt Vadai Ágnes, hogy kétőre vonta magát egy pillanatba itt az emberi méltóságnak meg a kényességével kapcsolatban. Hát nézze, ebben nem fogok önnel vitatkozni, de gyakorlatilag az a beszélgetés volt inkább számra fontos, hogy elhárítsa magamról itt a figyelmet, amit a Jogtudományi Intézet munkatársnőjével folytatott, amikor egybevetette a Jobbik uh, nácizmusával. ez a fontos. A, a, a, a, a, a panelprolival. Szóval azt kell, hogy önnek igen. mondjam, hogy akinek a panelproli valahol nagyságrendileg, fogalmisúilag, történelmi szerepe és így tovább egybevehető a nácizmus összes attribútumával, hát ezt a hát, mondatot azért igen, nem szeretném most... befejezni, mert akkor egy olyan mondatot mondanék, amely nem biztos, hogy úgy vállalható, hogy közben nincs itt a vadai. Igen, igen, hát ez volt az a pillanat, ami, amiről beszélek én is. Hát nézze, Na, közt erről, elég lesz elég majd, er, er, erről lesz szó majd ma este a nagyon messziről jött emberben, meg arról lesz szó, hogy végül is mindenki a saját lelkiismeretével hogyan számol el, amikor elvi kérdéseket kell praktikus szempontokkal egybevetni. Én azt gondolom, hogy a ma Magyarországán ennek a jelentőség óriási, nem gondolnám, hogy ez korábban kisebb volt, de sose volt még az elvi kérdések relativizálása ennyire a kirakatban, és nem volt annyira igény arra, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy elvi politizálás, vagy mi az, hogy elvi kérdés, de gyakorlatilag sútba dobjuk a hétköznapjaink során, és mindenki akkor jön elő az elvi kérdésekkel, amikor azok éppen átmenetleg kedveznek nekik. Hát igen, igen. Ez egy olyan periódusban, amikor az embereknek olyan számban kell kompromisszumot kötniük, mint most, ami egyébként lehetséges, hogy mennyiségét tekintve nem különbözik a korábbi koroktól, de lehetséges, hogy minőségileg más, olyan feladatot jelent, amelyben könnyű pálcát törni fölöttük, és abban a pillanatban ők megragadják az alkalmat, és azt mondják Pista, Jóska, Mari, akkor most számoljunk el, hogy te akkor... És ön akkor döbbenten áll, mert hogy azt mondja, hogy, oké, okay, most engem elszámoltathat, de mennyiben függ össze ez a mostani kérdéssel, és ha szerencsés eset van, akkor azt mondja, oké, okay, számoltasson el. Próbált volna engem a vadai elszámoltatni, nem nagyon tudott volna olyan dolgot találni, amiben én egyébként tiszta lelkismerettel nem tudtam volna megnyilvánulni, mert ha bármi rosszat elkövettem, én egyébként a múltban is volt ilyen, akkor azoknak a nyílt bevallása, vagy abban a sajtóhagyjáratban, amit engem nem folytattak, abban a megvallás, a kényszerű megvallása egyik esetben sem maradt el. A gyöngyösi esetében ez tökéletesen hiányzik. Hát igen, igen, igen, igen. Azt kellett volna bebizonyítani a vadainak, hogy a Fidesz nácib, mint a, mint a, a, a jobb. Megmondom őszintén, hogy, hogy a Karácsony Gergely érvelését is kevésnek tartom, mondván, hogy ugye azt mondja, hogy hát igen, most azért beszélünk erről, mert a jobb oldal szél, mert látja, hogy megvalósul az összefogás, de szerintem ez hülyeség. Ez hülyeség, de tudja, mit az, amiről a karácsony beszél, azt én tökéletesen értem. nézed, tételezzük fel, én hogy nőgyekből és fogadni. nem nőgyekből mi úgy utáljuk egymást, mint a szahar. De ha felnőttek vagyunk és komolyak, akkor létezik olyan, hogy úgy tudunk közösen eljárni, hogy közben nem is érintjük meg egymást, muszájból beszélgetünk egymással, de mégis azt mondjuk, hogy az a konkrét ügy, amivel kapcsolatban mi átmenetileg összefogtunk, abban mi képesek vagyunk túltenni magunkat azon, ami bennünket szembeállított, és majd, ha sikerünk lesz, akkor utána képesek leszünk, arra, amin most nem gondolkodunk, mert előbb túl szeretnénk ezen esni. Amikor a technikai koalícióról beszélt a karácsony, hihetetlen okosan erről beszélt. Ami most történik, az azt jelenti, hogy ami a karácsony fejében van, azt egy tízes skálán nagyjából hármasra tudja megvalósítani. Hát jó, rendben van, de nem azt mondom, hogy most minden jó megy, és értem a sok-sok kritikát, de én megmondom őszintén magam részéről, azt a világot, ami SZDSZ, mst összefogás, meg ami ott volt, ugye MDF, meg ami ment, az a kormányzás, azt nem szeretném én ezt értem, de most ön egy most, egész, azt akartam... Én ezt értem, de most ön egy olyan új lapot nyitott, miközben a háború és békéről beszélünk, és eljön az egy hát csillagokkal. Könyvkönyv, de hogy jön ez most elő? A, mondom, mondom, az én nyitottam meg, amiről ön beszél, ha megvalósul hogy összefogása bármit is elérnek, utána majd jön a marakodás. De pontosan hát arról beszél, a, a uram, közötti. uram, ön nem különb a Deák Össze, no, mi biztos, hát hogy nem. Mert én azt mondtam, hogy hogyha emberek képesek elvi ügyek érdekében átmenni, át, át túlteni magukat átmenetileg a köztük lévő konfliktuson. ezt ön nem gondolta át ezt a telefonát. Viszont hallásra. Félreért. Csak azért nem fogja elnyerni a szimpátiámat, mert mellettem foglalt állást a vadaival kapcsolatos vitában, vagy mellettem foglalt állást a karácsággal kapcsolatos vitában ne. Ez ilyen könnyen nem megy. Nem, hát ahhoz, ahhoz, ahhoz nem csak hihetetlen intellektus kell. Ahhoz hihetetlen praktikus érzék is kell és jelen pillanatban ezt egyelőre ezt a kötéltáncot, ezt a szó eszmei értelmében vett kötéltáncot Magyarországon senki se tudja járni. Senki. Én egész pontosan lefestem önöknek, de én a nézősorból nézem, nem pedig a Köténem vagyok. Bűszavakkal pedig nem fognak engem elcsábítani. Bárki más ez ügyben, de kétszer gondolja meg, még Biatnak szól. 0614890999 és 063677161. Érjen és de hogy hiszem, hogy... Éppen hogy az, amiért nem több tovább Egyensúly viszonya kívánja így Lehunja szemét, vakon halad a kizáró csendben csöndben Lélek sehol, vagy zajban, De ha látná valaki is, miképp ferdül az a pálya Hogy oldalozz, látná is tudná Dévénnyi Ádámnak a helyből távol Szeudos című lemezéről hangzott el, a, mint aki elindul, és további 10 dal van, zenecserepes, előadja, hogy énekli Dévénnyi Ádám, a szöveg pedig Tandori Dezsőtől van. Tandori Dezsőt sem ismertem volna meg, Hogyha nem dolgozom a médiában, ami hát eléggé szomorú, mert végül is az ember ezt civilként is megtehette volna. Neki azonban valamiért megtetszett az én Kalipszó Rádiós tevékenységem, aztán később Lamentálás címmel a reggelben volt szombatonként Tabáni sétánk. Legalább háromszor vagy négyszer az akkori, de lehet, hogy ötször az akkori magyar televízió sok mindent elviselt mentünk, és gyakorlatilag én már nem is emlékszem, csak úgy beszélgettünk, ami éppen eszünkbe jutott, és ezért is volt lamentálás a címe, most pedig itt van a kezemben, a többit nem találtam, meg 17 forintba került még Feladott az ember egy ilyen nagy alakú borítékot, Magyar Rádió, Rádió Kaliszo 873, Fiala János úrnak, End Company, 1800 Budapest, 8. kelet, Bródi Sándor 5-7, és szerintem a cím, fel van, itt van a Tandorinak a kézjegye, és a Lánchid utca, azt gondolom, hogy most is az, a harmadik emelet, 3. Te jártál ott? Nem járt. Gyerebb, Jó reggelt, első a vonalban. A ti ismerettségetek az honnan eredt? Magyar művész szerkesztője voltam a 90-es évek elejétől. A Párizsi Magyar Műhelyről van szó, amelyik eh, eh, 62-ben jött létre. nagy matrínén Tibor és Telség alapították a folyiratot, mint lapot, és a 70-es évek elejétől folyamatosan átalakult és folyt a Kortás Avangárd lappá, és a 80-as már egy kisztán Avangárd művészeti fórum volt, ahol az akkori Magyarországon a publikált. És, és ennek a lapnak volt szerző Edesri is, akivel én így viszonylag fiatalon, tehát 20 évesen megismerkedtem. És aztán, amikor 96-tól már csak uh, mi szerkesztettük, úgymond a legikor generáció lapot, akkor akkor uh, és rendszeresen bombászott bennük az anyagaival, hogy így fogalmazzak. Amikből sokszor ne volt erdöntem, hogy mi az, amit közül szánt, és mi az, amit csak így küldött a Nagy levé borítékaiban uh, levél, levélgyalánt. Nekem a nagyalakú borítékban a Koppark köldös című kötete volt oh. Na, Hát, A nagyalakú Alakú boríték a papírra rajzolt, írt, fisztolalt, rajzót írt, uh, üzenetei, képversei, uh, nyelvi, vizuális játékai voltak, úgyhogy én, én uh, egy időben nagyon sokat váltottam vele, üzenetet, leveleet, már, mint uh, az üzenetváltás is papíron történt, mert ki nem volt mobiltelefonja, vagy e-mail címére. Tehát a felhívtak a hogy akkor adja meg az e-mail címét. És mondtam, hogy hát nem, hát a Tezső az uh, bíróképen dolgozott, és én egy nagyon érdekes ember, aki uh, egyáltalán nem volt mindegy a leggyütt, hogy, hogy bizonyos szempontból így a földi valóságban nézve rigojái voltak, vagy olyan dolgoi voltak, amiket Rigoyának már de hát mégiscsak egy rendkívül korszerű ember volt, és rendkívül a személyiség. Most mielőtt felhívtál éppen egy 90-es évek közepi portréfilmet néztem vele, uh, az interneten fenn van, és uh, Elkezdtem nézni, még kicsit emlékezzek rá, és megnéztem a lántid sörözőjönnek a bejegyzését, ami nagyon szép volt. A Facebook bejelentését Dezséről, aki ott csoportok közös volt. Szóval a 90-es évek elejétől fogva ismertük egymást, és az időszövetség, és ugye előtt tag volt, és amikor volt az a csúfos kilépési így akkor akik raphatták, hát ezt el hogy nem bírta az raphattást. Közben egyetlen nem érdekelte a politika, úgy is mondhatnám, hogy kifejezetten a politikus volt, akik akközben mégis is az szövetségből, Amikor volt a kilépési balhém, mert partján a halálba az vagy hogy hívogatták, hogy már pedig megkiség Amiről te beszélsz, az ugye így szól, hogy hajnalban kelt a madaraival, ez a lánc söröző. Tegnap 3 perccel hat óra előtt elindult a szokásos slalomjára a városba, a reggel 9-kor már hazafedi, a cílegyenesbe jött be hozzánk. Lóversenyekről, Párizsról, vagy a, ezt most nem tudom jól kiejteni, fontról épp úgy tudtunk beszélgetni, mint a top 10-ről a magyar irodalomban, a csúcson Kostolányi, József Attila, Pirinsky, Sépernő, Ékerizoltár, Radnóti időnként helyet cseréltek, attól függően, hogy ki milyen hangulatban volt aznap. Bármelyikből fejből idézett több verszakot is Ékeline egyszer elsírta magát. Ezt a listát később aztán top 20-ra bővítettük, hogy ő is benne lehessen. Én most áthelyezem az első 10-be. Egyszer Sani és... Sanyi és Jani a két szoba festő a pultnál kávéztak, amikor Dezső bejött, őket az ablak mellett egy asztalhoz, és Versét. De minden sort gondolatot elmagyarázott, tátos szája hallgattuk, akik ott voltunk. Életem egyik legszebb 10 perce volt. Az utóbbi években nagyon csöndben visszavonultan élt, Rég láttam, mi is később nyitunk, de szoktam gondolni rá a Lánci utcában. kerekebb volt a világ úgy, hogy a tér túloldalán lakott, lakott szavaz de zsői utat azért majd írj. Kicsit ideigban is szerolasabb olyan, de tarpfig erről van szó. Igen. <coughs> Egyébként visszavallom, vissza mint az előbb mondtam, hiszen az első találkozás erővel nem a 90-es évek elején, amikor szerkesztővé váltam, hanem a 80-as évek között. amikor egyik karácsonyra, ha jól emlékszem a keresztapámtól, akit a mindig könyvet kaptam, és jól emlékszem, ez a könyv is tőle van, a medvetalap és barátait kaptam meg. Dezső ugyanis meséket is és az egyik mesekönyve volt a medvetalap és barátait. Uh, és ez, ez volt az első, az első találkozásom Tandarizsével. Az az igazság, hogy főse fogtam a jövő, ugye, ugye, nyilván hogy gyerekként ezt És amikor az a, egyetemista koromban, a, hát én is ugye elég közelről megismertem az ő kultikussá vált könyvét, a második verses könyvét, a 1973-ban megjelent, hogy találtam meg című színű. Szerintem zseniális könyvet, amit máig nem értek, mert az MPI nekrológiába se értett, hogy miért tekintik az első posztmodern jönnek, mert szerintem ö, az legalább annyira avantgárd, mint amennyire a volna, de mindegy, ez egy vitam egy, egy, történeti vita lehetne. Szóval akkor jutott eszembe, amikor ezt a könyvet elolvastam, hogy ilyen az embert, olvastam gyerekkoromban is dolgokat. Ez egy nagyon érdekes találkozás volt, meg persze, Kis az bennem, hogy a, a, a APH és sok más magasabbra e, tettőtársok, e, és még mondhatnám a kiváló, meg kiváló könyvek az ő mi fordításában jelentek meg, e, amelyeket Gévez koromban olvastam. Tehát, a, akkor még nem úgy olvastam európai, meg amerikai kortárs éndalmat, hogy azzal kezdtem, hogy megnéztem, hogy ki és végig gondoltam, hogy milyen a forítás minősége. Tehát ebből a szempontból nem voltam tudatos irodalmáról olvasó, De utólag az emberben ez, ez nyilván tudatosan adott, amikor szembesült azzal már irodalmárként, hogy éppen kinek a fordításával olvasni ezt könyvet. Ezért is voltam furcsa, amikor a parmaimbe újra az a, a mert az olyan szinten várt kultikussá, azt gondolom, amikor azt számára de még sokkal számára. Olyan fontos regény volt az a miközépiskás korunkban, és annyira, annyira belénkivorott maga a cím, és az a fogalom, hogy zap, hogy, ez, hogy már csak ezért is idegenkedve, kicsit óvatosan, távolságtartással, kicsit távolú, bottal megpiszkával közelítette meg az ember az, az újrafordítást, amit uh, Balménybe költett, hiszen a cím a, már a cím megváltoztatása, is uh, ezt ki az emberből. Talán ez a rosban a fogó volt a címe. Igen. Végül egy praktikus kérdés, amit biztos sokan föltesznek, és remélhetőleg nem méltatlan a mi beszélgetésünkhöz, hogy Miért te tudattad a világgal a halálhívt? Hát én nem gondolom, hogy erősokat kell beszélni. Fölhívott a, a felesége ennyi, és és, és, és ugye Kossuth Díjas volt, és hogyha valaki Díjas volt, és nem szett volt, akkor, akkor azt megilleti az állami figyelem. Én remélem, hogy a minisztérium már, hogy más esetekben itt is, uh, más is, itt is uh, a siátorottságok fog jönni, ívánítani be zsőtet, hogy mást is tehetne. Uh, és uh, uh, mint a sokáig uh, ilyen kérdésekkel is én foglalkoztam, ezért uh, ilyen ügyekben, hát, hát nem, nem is tudom, hogy... Nem tudok erre normálisan beszélni, János, ne okay. arról, yeah. szóval Na, szóval én nagyon szerettem a Dezsőt. Hossz évek óta nem beszéltem bele, hogy próbálom felidézni, mikor között nekem utoljára levelet. Nem is tudom. Nyilvánvalóan ebben az is benne van, hogy, hogy, hogy én az irodalmat... Nem földséréltem, de tudom, mellé a politikát is hivatású választottam, és ő nagyon-nagyon apolitikus volt, de nagyon jól esett nekem, hogy azt mondta a tegnap a felesége, hogy, hogy nagyon szeretett és becsült engem a Örök, hogy hallottál a sajnálom az apropót. Én is köszönöm. Elsimon Lászlóth hallottak. Jó reggelt! Lehet? Újhely is van, vonalban először beszélgessünk a hétvége programjáról, mert azt azt gondolom, hogy azt nem szabad kihagyni. Jó reggelt! Jó reggelt. Gondolom a párt. Igen. Gondol. Igen. Igen, itt van a nyakunkon a választási kampány, és azért az MSZP megtartja az európai parlamenti Kampányító kongresszusát dönt a lista, listáról, és dönt a pártprogramról, ami meg különösen a nagy jelentőséget, politikai jelentőséget ad az eseménynek, hogy személyesen jön Franz Timmermans az európai baloldal csúcsjelöltje a kongresszusra. Kért valamilyen in iniciatívát a beszédhez, vagy nem? Hát persze ilyen kúcs szokott lenni, hogy sok-sok háttéranyagot bekérnek a a magyarországi belpolitikáról ilyenkor az a szokás, hogy elküldjük például a programunkat, amiről a hétvégén persze lesz még vita, de hát a, a főtézisei azok nem hiszem, hogy változnának, mennyi történt. Benne lesz a miniszterelnöki vértékelőbeszéd, amiben szintén helyet kapott? Érdekes a történet, mert az elmúlt hetekben úgy tűnt, mintha a tideses sajtó ráfordult volna, hogy keresse magának egy új európai mumust, és ezt Frank Timmermann személyében találta meg, Még Ulyás Gergő is foglalkozott vele, nem már visszatérő név és visszatérő ötök a különböző fideszes közleményekben és maga a miniszterelnök is foglalkozott, de nem véletlen, mert Franz Timmermans volt az elmúlt években, és aki az Európai Bizottság első aláteként a legnagyobb és legszókimondó ellenfele volt az ormáni politikának, és azzal, hogy az európai szokszik csúcs jelöltje lett, azzal pedig pedig hát komoly kihívást intézett a néppárt és Orbán barátja Weber felé. Úgyhogy várhatóan a Fidesz sajtó ráurik és. Tobálja szép szállni. Nem a kérdésemre válaszolták. Azt kérdeztem, hogy elkültétege e neki azt, ami róla szólt az évértékelő beszédben. Én ezt kérdeztem. Na, bocsánatok, ezt viszont nem hallottam neki is ma a többi e, a telefonon, ezt nem értettem. E, nyilván, nyilván az évértékelő beszédnek is a sumázatát megkapta, természetesen. Benne az ő érintő részt? Persze, persze, persze. De hát azért egy komoly stát dolgozik mellette. Mert azért a hangsúlyok nagyon érdekesek, én csak figyelek, nem értek hozzá, tényleg nem értek hozzá, mert próbálom megérteni, de nem megy. Tehát, hogy Karácsony Gergely neve nincs kimondva, a Timmermans nevé pedig ki van mondva, az nem lehet véletlen. Az magában érdekes, hogy egyébként elkezdett foglalkozni az ellenzékkel a miniszterelnök. Nem szokott, hogy a korábbi évérték a, a magasságos Atyaúristen szerepét játszva, ő nem tekintett le itt az homokozóba, és most viszont Timmermansz valóban néven nevezte, de azt megjelőző héten Gulyás Gergő és más politikusok is, tehát ez biztos, hogy nem véletlen. E, azt tudom neked mondani, hogy itt a második nyilvánosság, amelyet én élvezek, a sok mindentől megóvengem, mert részint, amit te itt talán először mondtál, hogy a Timmermans beszédet mond, részint, amikor a múlt héten Navras és Tibor elmondta azt a döntést, aminek következtében a Timmermans megszólalhat, és nem kell őt visszavonni abból adódóan, hogy a kampányban megszólal, miközben egyébként pár politikai megnyilvánulása nem lehet, arról egy árvakukat nem említett a magyar sajtó, úgyhogy én itt egy ilyen zárványban vagyok, annak vagy te is abban vagy most éppen, annak az összes előnyével és hátrányával. Tehát mindkét dolog ugye elhangzott, egyrészt a terészedről, másrésztről részletesen elmagyarázta a és Tibor, furcsa volt az, amikor a kormány infón ezt követően ezt a kérdést feltették Gulyás Gergelynek, aki szintén nem volt tisztában azzal, amit reggel elmondott Navrasi Tibor. Függet attól, hogy valószínűleg neki ezt nem reggel kellett volna megtudni a Navrasi Tibortól, azért az ő tájékozottsága, az nem a kejfelyen csibor szokat származni. <gül> Ugye, szerintem a kormányzati kommunikátorokat nem is érdekli, hogy mi a valóság. Azért, Jó, a, a sajtót se mondjam. sokszor. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy időnként olyan, mint a kihajolni veszélyes című filmben, amikor valaki egy terepasztalon nézi, hogy hogy fog összeütközni két vonat, miközben ő azt nem tudja megakadályozni. Időnként így figyelem a magyar valóságot, abból adódóan, hogy az ember valamilyen üzenetet leadott, nem annak a jelentősége, hogy én, hanem hogy a műsorom által, és annak a tökéletes figyelmen kívül hagyása. Néha eredmény ez olyan szituáció, természetesen ezek nem jelentős dolgok, hiszen hogyan tudnék én bármilyen jelentős dolgot is előállítani, csak az még mégis óhatatlanul ilyenkor egy kicsi sajnálja, de annak a szűk közegnek, amelyek ezt követi, azért az, az legalább tisztában van azzal, amit lehet, hogy egy tágabb közeg is tud, de nem óhajtja megjeleníteni. Fursa egyébként a történet, most hogy megett ez na, a naulacsistibort, mert hogy a négy évvel ezelőtti önkormányzati választásokon, ugye már túl voltunk az erdi választáson, és Navacsi Stibor is biztos volt, biztossá választódott, és én akkor megtámadtam Navacsi a bizottságnál Junckernél egy levélben, mert Navacsi Stibor az önkormányzati választásokon részt vett, és elég szókomondó kampánygyűléseket tartott a Fideszes Veszély, még polgám is mellett, legalábbis hogyha jól emlékszem. De ha tények nem pontosan így voltak, akkor, akkor azért elnézést kérek mindenkitől. De ez volt a lényeg, hogy én akkor betámadtam azt, hogy a biztos miért vesz részt ezekben a politikai programokon, és kaptam Junkerstől egy választ, amelyben jelezte nekem, hogy az ő engedélyével vesz részt, és ez nem tiltja ez nem semmilyen statútum. Úgyhogy azért nyilván nem ugyanaz a helyzet, hiszen a Istibor nem csúcsjelölt volt épp az Európai Bizottság ére, hanem csak a kampányban vett részt. Ennek megvannak a szabályai, és azért ne felejtjük el, hogy persze, hogy az Európai Bizottság mind a 28 tagja az állására nézve, állását nézve pártpolitikától mentesen kell elvégezni munkáját, de mindenki politikus, hát úgy kerültek oda így aztán kellenek olyan szabályok, amelyek ezeket az átmületi Jól beszélsz fel egyébként, ugye az a kérdés, hogy ha van egy generális szabály, akkor ez alól a bizottság elnöke adhat felmentést. Én terem voltam egy csúcsvezetőjénél a Fidesznek, akivel beszélgetve elmeséltem neki azt, hogy én egyre jobban értem, hogy a politika hogyan működik, de képtelen vagyok azt alkalmazni. Tehát, tehát nem, ez nem az én világom, tehát ahogy a politika eljár, um, mint a történelmi filmet, tehát ott van a két királynő, vagy ott van a, a, a kegyenc, vagy kedvelt, vagy nem tudom milyennek a címennek, a favoritnek, ami most fut a mozikban. Az egy egészen fantasztikus palattáját adja, amit a House of Cards, hogy hogyan működik a politika, ami az embert lenyűgözi, akár a szója, akár rossz értelmében, de ugyanezt egyébként a hétköznapi élet folyamán én nem tudom, ha akarnám se tudnám alkalmazni, mint egy olyan ember, aki színházat néz, de abból adódóan nem következik az, hogy a színész szerepét el tudná játszani. Ez egy egészen más világ. Nem szeretnék politikus lenni, szívesen beszélgetek veled, de egy más világot képviselsz, mint ben, amiben én élek. Én politikus vagyok, de mondjuk House of Cards nézőként azt mondom neked, hogy ö, tényleg vannak olyan típusú politikusok, akik ö, abból élnek, és az a az a, az, az a létük, hogy kaharjanak, és és de ez a szó, hogy kavarjanak. Jó, de amikor ez a kavarás tudományos szintre emelkedik, az már egy olyan dolog, e, a mint, egy kiber, a mint a kibernetika, vagy valami olyasmi, amit egyetemen tanulnak, de az nem az embereknek a ilyen jellegű manipulációjáról szól. Legfeljebb annak, az abval egyébként közre lehet játszani, hogy embereket manipuláljanak, de az embereknek ez a manipulálása ezen a szinten beleértve, hogy időnként 10-es skálán 2 -e sincs komolyan véve, ez számomra egy érdekes jelenség, de nem, nem mondanám, hogy minden pillanatban elnyeri a rokonszervemet. Nekem sem ezt akartam mondani, hogy én mert oda típus vagyok, aki, aki szeret valamilyen csinálni, ami, ami, ami látszik, aminek van eredménye, ami, amit el lehet otthon beszélni a gyerekeknek, hogy ezt, ezt a papa intézte. Tehát többfajta típus létezik. Azt hiszem, mert tekinten de Navra mi vagyunk, és uh, talán Karácsonyi Gergével is, de tudnék mondani két oldalon a játékosokat, akik... Jó, hát ha már Karácsony Gergélyt em em említetted, és ezt ugye amikor a telefonon egyeztettünk, akkor mondtam neked, hogy hát... Látod, miért jól átvezettem? É, én az elmúlt időben a beledoló beszélgetésebben sohasem csalódtam benned, úgyhogy nem, nem voltak ilyen gondjaim. Előkerestem a gyöngyösinek a 2012-es talán beszédét az aradott válaszát, a németnek az akkori külügyi helyettes vezetőnek, Rimesz Zsoltnak, aztán az újabb menetet, aztán amikor a Mirkóczki próbált megmérkőzni az Orbánnal, és olvastam a Gyöngyörsének a legutóbbi bejegyzését talán tegnap előtről, amit a Facebookon tett, és hát ugye ott van az a hírtévés beszélgetés, amelyet amely, vissza lehet utasítani a Földi Kovács a kérdezési stílusát illetően mert azra azt lehet mondani, hogy az nem nyeri el az ember rokon szemét, amit azonban azzal előállított, és amiben belekergette a karácsonyt, ami egyébként nem véletlen, mert ez a szituáció nem életett volna létre anélkül, hogy ne született volna meg az a felismerés, hogy ma a Fideszt egyébként a hazai válaszoljogi törvény következtében csak a Jobbikkal együtt lehet el leváltani, és amit egyébként a karácsony ragyogóan kigondolt, az a technikai koalíció, amelyben az emberek egymás mellett ülnek, valamit megcselekszenek, majd utána, amit sikert érnek el, képesek az eredményt úgy lebontani, hogy közben nem közösködnek. Arról azt kell, hogy mondjam, természetesen a tévedés kockázattával, hogy ez most, amikor éppen folyik, egy tízes skálán nagyjából kettes, nagy jó indulattal, hármas, fantasztikus jó indulattal négyesre megy, de a négyes az nagyon kevés. Én értem azt, hogy Hú, a Fidesz készére válaszolja? Melyik részére válaszoljak? Ér értem azt, hogy a Fidesz le kell győzni. Azt is értem, hogy a Jobbik azt mondja, hogy az ördög anyjával összefog, de aztán amikor ez a gyakorlatban van, akkor egy olyan pali, mint én, annyi kivetni valót talál ebben, miközben egyébként én is szeretném, hogyha nem a Fidesz lenne, vagy legalábbis nem ez a Fidesz, hogy hogy hát abból csak konfliktusai vannak a sajtóban. Akkor, akkor néhány tételszerű mondatot, ami... ami Ennek egy év között öt... ugye az apropója a te Budaörsi Fórumod, vagy nem a tiéd, hanem amint te is ott voltál, ahol szintén ott volt a gyöngyösi, és hát e, látható módon téged mindaz a, a, az a múltbeli esemény, amit itt fölhordtam, az ottani megjelenésedet, illetve nem zavarta annyira nem, hogy ugye messze propagáltad az eseményt. A, a lavája azért most gyorsan erre reagálok. Én például ezen a fórumon, ez volt az első olyan Esemény, amikor én Gyöngyösi Mártonnal egy asztal mellett ültem egyáltalán soha életünkben, soha. És azt is előjáróban hagyd egyezzem meg, amit te tudsz, de a rádió hallgató nem feltétlenül emlékezhet rá, hogy én Gyöngyösi Márton korábbi parlamentben elmondott beszéde miatt sárga csillagot húztam fel, mint az országgyűlés levezető alemény, ami akkor egy óriási batrány volt. A jobbikkal folyamatosan perben és halagban álltam éveken keresztül, és én ezt ezen a rendelményen budak egyébként széleti meghívására, én azt el is mondtam, hogy nem változott, egy tapottat sem a véleményem. Ugyanazt gondolom, ugyanúgy elítélem, és ugyanúgy küzdök minden ilyen közveti megnyilvánulás ellen. Tehát ez hozzátart nem arról hozzá, hogy ott ott kedélyesen elbeszélgettünk, és elfelejtettem volna, hogy végén mi történt. De akkor nézzük a tényeket. Nem a Fidesz kell legyőzni, nem egy, nem egy ilyen politikai egyszerű választási matek, hanem rendszert kell váltani itthon. Ahhoz, hogy normális demokráciában éljünk. Amiben persze benne lehet a Fidesz utódja nyilván egy Orbán nélküli, és a a normális égköznapi politikai értékekhez visszatérő Fidesz. De ma az a Fidesz, amit ma látunk, az Orbán rendszer az ellentétest minden demokratikus értékkel és normalitással. Éppen ezért ezt valamilyen módon muszáj megdönteni. És pusztán arról van szó, hogy a Fidesz kitalált egy olyan rendszert, ezt a bizonyos centrális erőteret, amelyben képtelenség őt leváltani, hiszen az ellenzéki pártok egymással játszó, játszmát folytatva, egymással versenyezve folyamatosan többségben tudják tartani Ugyanazon a szavazó bázisra Orbán Víztat. Ávris 8-án, tavaly ha csak 15-20 helyen egy az egy ellenben lépett föl, lépett volna föl az ellenzék a Fidesznek szembe, a választók érletekben, akkor nem, hogy kéthagados többség nincsen hanem megkockáztatom éppen csak, hogy többsége van Orbán Viktornak, és tárgyalásokra kényszerül, és egyeztetésekre kényszerül. Ehhez képest tényleg nem, nem nagy ár, hogyha egy technikai minimumról meg tudnak egyezni az evangyikipártok. Igen, ebben nekem teljesen igazad van, de a, a, a hétköznapokban azt lehet látni, hogy ez a technika, tehát amikor uh, színvallásra próbálják kultúráltan és kevésbé kultúráltan készítetni a sajtó az egyes politikusokat, ez is természetesen a módszernek van jelentősége, de azért ne nőjön túl a, a tartalmon, azon a tartalmon, ami létrejön. <gül> akkor az a fajta mentegetőzés, amit egyébként Karácsony Gergely is előadott, hogy ez a jobbik már nem az a jobbik, és hirtelen összekapja magát, amikor a mazsihisz megszólal, akkor a legenyhébb kifejezés, ha azt mondom, hogy abban van valami nagyon nevetséges. Gergely nem, mondom, De nem csak tudom, a karácsonyról tudom, szól, ez, tudom, ez minden, tehát mindenki, aki elmegy mindenki, ma a kormánypárti sajtóba, az megkapja, sőt, időnként az ellenzéki sajtóban is, hogy viszonyát kifejezze a Jobbik iránt, és hát azt kell, hogy neked mondjam, hogy abban én olyan mondatot, amelyet én el tudtam volna fogadni a tekintetben, hogy azt mondja, hogy igen, azért, mert én egyetlen egy embertől se hallottam. Abban olyan mondatok voltak, amelyek keszekuszák voltak, és amelyek alapvetően egy olyan kognitív diszonanciáról ö, tett tanúvallomást, amit egyébként az előszobában kellett volna hagyni, mert számúra a kognitív diszonancia maradt meg, és nem pedig az a vágy, ami vezérelte a politikust, amikor belépett a stúdióba. az azzal, hogy a kormányzati sajtó, de személyesen Orbán Viktor az évértékelőjében kiadta az irányt, és reggelt estig magának, hogy a jobbik korábban milyen szélsőséges nézeteket valló, annak helytadó, elfogadhatatlan, tűrhetetlen álláspontokat és politikai mondatokat használ. Ez azért elgondolkodtató, mert ez azt mutatja, hogy Jobb úgy fél attól, hogy az ellenzéki, technikai koalícióra lép, és így váltsa le őt, mert az egyetlen egy veszély ránézve úgy félettől, mint őrdez a Ezekkel gondolkoztasson minket, hogy hol volt Orbán Viktor az elmúlt években, mikor szólalt meg ebben Jó, csak az az Egyelőre évben? még nem Orbán Viktor körül forog a világ, de függetlenül attól, hogy azért e, szerintem Kádár János -e emlegették a 70-es, 80-as években annyiszor, mint ebben az évtizedben Orbán Viktort, e, nem körülötte forog a világ. Tehát az, hogy az ember a minden cselekedetét tőle tegye függővé, az egy olyan magnetikus. Na, nem, nem, nem, nem, nem, de, hát akkor de meg de hogyan jel, ez, hát, ide? Ez, ez a hatalom? Ez a hatalom építi fel a Horthy-korszak kult, kultuszát. Ez a hatalom az, amelyik az Orbáni hatalom, amelyik egy e, e, hihetetlen, e, cinikus módon e, játszik az antiszemita húrokkal. E, ez az a hatalom, amelyik egyébként minden politikai ellenfelét, minden más ideológiát e, ellenségnek tart. Ez az a hatalom, amelyik magára nézve illiberális demokráciára hívja a saját okay, rendszerét, is? A saját eszközeit és a saját fegyverrendszerét kell tudni vele szembeállítani, vagy egy másik eszközrendszert és egy másik fegyverrendszert kell tudni igénybe venni, mert az ember nem a Laudernek akar megfelelni, és nem a Heisler-andrásnak, hanem saját magának. Ez az, amit én egyébként nem számon kérek, mert mi alapján kérnék számon, de ez az, amire felhívom a beszélgetőpartnerénk figyelmét, hogy ebben ebben szenvednek alapvetően kudarcot egyfolytában, miközben értem a szándékukat, de ne ötödik, a jobb játékosok csak a tizedik lépésnél rúgják ki egyikkel a másikat. Akkor még egyszer. Hogy ha Na, Orbán szerinted én, én valamit értek? nem értek? De, de. de. Akkor mi az, hogy még a, az egyszer? Az álláspontomat a, szeretném nagyon-nagyon tisztán elmondani. Ha Orbán ennyire fél az ellenzék együttműködésétől, akkor az ellenzéknek meg kell gondolkodni, hogy jó úton jár. -e. Szerintem igen. És ez egy jó közös, Nem lesz közös elpirista? Bárki, aki De mégis aki... De Orbán Viktortól van függővé téve valami, ami egyébként a saját magatoktól, hát a népre kéne gondolni, nem pedig Orbán Viktorra. Hát, amitől Orbán Viktor fél, akkor ezek szinte a pszichológusával kéne beszélni, hogyha lenne neki pszichológusa, mert akkor az elmesélné mindazt a gyenge pontját, amit az ember ki akar játszani. Tehát a politika, éppen azok a dolgok, amiről beszéltük, a House of Cards és az összes többi történelmi film, a politika tudományi könyvek, amelyeket nyilvánvalóan sokkal jobban ismer, ismersz, mint én, az pontosan arról szól, hogy ezeknek az ismereteknek a birtokában valaki hogyan kerül a másik fölé, de nem az ő személyét tekinti úgy diabolikus tárgynak, hogy hát ha egyszer egy olyan mondatot, ami, ami alapján őt majd ki fogom játszani. De akkor, lehet, hogy tévedek. Akkor, akkor újra fogalmazom. A Fidesz stratégiái jól láthatóan egy dologtól félnek az ellenzék együttműködéstől. Ha Akkor a mondatból ormán De hát, hogyha a Fidesz stratégái ettől félnek, akkor az azt jelenti, hogy nekünk, hogyha tényleg meg akarjuk dönteni a rendszert, akkor valami, valamilyen módon arra fel kell menni. És nagyon jó, nagyon érdekes jelenség a tavaszi április többentünk többen rá, hogy a szavazók nagy tömege egyébként, miközben mondjuk szerintem egy MSZP helyi tag, pártag, vagy a szavazónk, a bázisunk nagyon-nagyon messze áll, gyűlöli azt a retorikát, amit a jogi korábban használt, de ma a szavazó számára számára egyértelműen valamilyen módon egy technikai együttműködést meg kell tudni valósítani. És azt hiszem... Jó, de a technikai... Kérdezi, de ezt tökéletesen értem, de azt is hogy az, hogy technikai együttműködés, abban nem fér bele az, hogy a gyöngyössének a listázó mondatára azt mondja valaki, hogy belefér. Ott valójában valami olyan bukik ki, ami... Vaj, vaj, vaj, vaj. Te... hát ez nem nem kérdezted meg tőlem. Hát a számomra nem fér bele. Gyöngyösség. Márton, ezt mondtam a Budapesti Fórum kapcsán, számomra attól, hogy eltelt, nem tudom, hat év azóta, vagy hét év, ez is nem tudom, mikor hét, volt, hét, hét, Ugyanígy nem fér bele. Ugyanúgy nem fér bele számomra, és ezért volt az, hogy a rendezvényen én magam jöttem elő ezzel, hogy nem... De abba gondolj be, hogy a karácsonynak öt napig telt el addig, amíg eljutott oda... Ahova egyébként valószínűleg azonnal el kell jutnia, hiszen én elég jól ismerem őt, és a zavar az arcán pontosan kifejezett mindent, de mégis öt napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy ez bevallja, és a mazsik hisz kellett hozzá, miközben az emi sokkal korábban szólalt meg. És én azt mondom neked, hogy én ezt mind értem, és az is lehetséges, hogy rosszul rakom össze a logikai és a rendet. Én ezt mind... Én ha, ha valami tetszik, akkor lehetséges, hogy az egésznek az a jelentősége, hogy az új helyét lehet hallani. Mert amit én fogalmazok, azok mind komplet baromságok. Egy olyan beszélgetés kell, aztán utána leadnám, ki én kivagyok vágva. Mégis azt kell, hogy neked mondjam, hogy azok abig benne vannak az élőműsorban, mert megfogalmazom őket, akkor is a badarságok. Milyen elgondolkodtad, hogy valakinek mi tart öt napjába akkor valaminek a bevallása, amikor egyébként tisztában van, hogy egy riporternek a hihetetlen agresszivitása révén, mondott olyat, amivel, amit maga se gondolt komolyan, de valamilyen módon eltévedt a saját gondolatainak az erdejében, e, és miközben tudom, hogy hányszor fordul elő öt nap, meg egyebek, az ember van olyan pillanat, amikor erre kritikusan néz, különös tekintettel akkor, egy olyan pártról van szó, amiről te is beszéltél. De lehet, hogy ezt is rosszul látom. Jól látod. Jól látod. Kérdő, hála akárhány napnak nap, nap, nap tanulságos veszőfutásának ki tudott mondani egy olyan mondatot, amit más politikusok nem szoktak megtenni. Bocsátot kért, és azt mondta, hogy... Egy könyörge, mert ez nem kell a mazsi hisz. Válasz. Szerintem nem a Mazsihis kellett, csak a De hogy hisz nem a Mazsihis volt, utána berakva? Alapján. Igen, erről Én van szó, éről. de nehogy Én már a Mazsihis emlékeztessen engem. Nem szeretnék elmesélni neked annyi beszélgetést, ahol egyébként a helyszert hoztam abba a helyzetben, hogy azt mondtam neki, hogy jobban jár egyébként, ha nem beszélget velem. És mindig eszembe van, amikor hát, a, van, a is azt mondta, hogy nem szívesen beszél a holokaustról, mert ez egy vékony jég, mondta annak idején, évekkel ezelőtt. Azt sem mi az, hogy vékony jég. Hát figyelj, hát erről beszélek, hogy a a fideszes hatalmi kommunikációnak ezek a kérdések, ezek vékond És akkor a Tibor még kötelezően meg kellett tartsa a kommunikációs stratégiájukat. stratégiájukat. Minden esetre, hogy a hallgató is értsen, hogy mi zajlik a háttérben, a jobbikkal például, mint minden más ellenzéki politikai erővel is, most arról egyeztettem én magam, hogy hogyan tudunk a 11.000 szavazókörben mindenhova ellenzéki szavazaszállaló biztosokat delegálni, mert van ahol a jobbik tud, van ahol mi tudunk, mindenhol ott kell legyen ellenzéki szavazaszállaló biztos, hogy ne csahassák el az eti választásokat. Tehát nem közösen indulunk, nem közös listára kell Közös politikai álláspontot megfogalmazunk, hanem egy technikai együttműködésben vagyunk, amit elbártunk a választó. Ezt a részt értem az összes többi, ami közben kint van a kirakatban. Azzal nehéz mit kezdeni. Lehet, hogy egyszerű lenne engem kikapcsolni, és nem e, hagyni, hogy én ilyen kérdéseket tegyek föl. Már azt követően, hogy a technikai koalíció nyert a Fideszel szemben. E, én értelek téged, mindez nem magyarázza számomra azt, ami az elmúlt napokban zajlott, és kíváncsian várom, hogy hogyan fog majd reagálni erre a jövő. Terepén roppant kínos beszélgetésben volt részem az ATV Jóvoltából, amely a saját pekhére felkért engem a naphíre vezetésére Vadai Ágnessel, aki egy jogtudományi intézetben dolgozó hölgynek a nácizmus, a, a, a, a jobbik nácizmusa kapcsán képes volt ezt egybevetni a Fidesz panelprolizásával, és ott nálam megállt valami, tehát aki a kettőt egymás mellé helyezi, mint azonos súlyt a tízdeka, hát azt egy TV stúdióban kényszerűen elviselem, természetesen nem kommentár nélkül, de hogy az én szimpátiámra és a szavazatomra is igény, tartson az kizárt. Nos, a, most nem te, mert te mindig is szókimondó riporter voltál, meg kérdező az asztal túloldalán, vagy a mikrofon túloldalán, de ez a nagyon most hirtelen kényes politikai, ideológiai értékkérdésekben kényes kormányzati sajtó és Fidesz holdudvar, hol volt az elmúlt években, amikor egyébként a jobbik leg undorító. ebben voltak. Tökéletesed. Neked ebben tökéletesed van, de én a saját jó ízlésemet de már hagyná a Fidesz te megnyilvánulásaitól lakó. tegyen függővé. Nem, nem, nem, Értem, értem. Csak, csak hogy vegyük már észre, hogy sétálunk bele a Fidesz stratégiát a gyártott csapahelyzetbe. Vagy sem. A... Vagy sem. Még egyszer mondom, amit te mondasz, azt értem. Létezik úgy egymás, egymás mellett ülne egy asztalnál, amit, am, ahol fogcsikorogtatva ülnek az emberek, de azt mondják, hogy ért mindent elköltnek annak érdekében, hogy megértsem őket. Abban a pillanatban, hogy az érzelmeimre appellálnak, egy olyan szituációban, ahol az érzelmeimre nem appellálhatnak, ott ők vesztenek. Tehát amit tegnap a vadai tett, és vegyük ki a hírét. Tehát a amit én megéltem személyesen, abban én csak az Istenhez forászkodtam, hogy Jézus Mária csak egy híd ne legyen alattam a vadai, mert akkor beszakad. De ősz nyilvánvalóan másképp élte meg. Nehezen oh, mondok, bármit, mert nem láttam a műsor. Értem, Egy de még egyszer mondom, a, a, a, a, a Jobbik attribútumával szemben a Fidesz panel pluralizása került, mint azonos egység, és hát ott, ott, ott, hát ráadásul nem is én adtam igazán jó választ, hanem a intézetet képviselő vagy abban én dolgozó, hogy... Követ, következő hetekben, ugye nyilván vegyetre estig kommunikációs helyzetben leszek. Jó, csak te nem, nem tudt kiradírozni, amit más elront. Igen, de tudom hangsúlyozni azt, hogy én továbbra is büszkén vállom, mint amit a Jobbik korábbi magatartásával, kommunikáciával szemben csináltam. A legtöbbet veli pereskedő, a legtöbbet veli. a tények is melletted állnak, azt tudom neked mondani, hogyha legyen hangosabb a szabad, vagy legyen beleszólásod a megnyilvánulások módjába, mert jelleg... Jó, figyelj! Könnyen lehetséges, hogy én csak pampogok, és a számok azok mind téged, téged igazolnak. Ezt én nem tudom megítélni. Mindaz amit, mindaz, amit mondok, a jó érzésem okán hangzik el, és nem abból adódóan, mert látok egy grafikont, ami éppen felfelé vagy lefelé mutat. Az önkormányzati választások az Orbán rendszer megtörhető. Ehhez azt kell, hogy az egyes vidéki, Alapvetően vidéki és azért mondom meg, nem budapesti kérdés ez, hanem, hanem vidéki kérdés az egyes vidéki városokban, kisvárosokban, nagyvárosokban egy az egy ellen kell tudni neki futni a pideszes helyi kiskirályoknak. Ehhez kell bizonyos technikai koordináció. És bármit is gondolok, a, és bármit is tettem a jobbik korábbi buddikájával szemben, ezt most félre tudom annyi, Tenni, hogy az Orbán rendszert megtörít. De ettől én még ellensége vagyok, mindannak a gondolati világnak, amit ők képviselnek. Aztán, hogy mit fog a év múlva képviselni, azt majd lássuk. Hát azért volt már olyan, hogy egy politikai párt, liberálisból, konzervatív, lett konzervatívból, pedig populista jobboldali, ugye, a retolikával. Ugye, utatjártak be a Fidesz. Most beárazzuk a... a... a... El kell, hogy köszönják, mert nagyon hosszók lettünk természetszerűleg. a a lényeget elmondtam. Azt kérdezem tőled, hogy uh, hétfőn beszéljünk-e abból hogy szombaton van a kongresszus, hogy mi legyen? Mert hogy a média szerepléseid... Azért biztonszottam mert nem tudom, ha a naptáramat most nem látom fejből. Jó, akkor retül. a nap egyeztessünk, jó? Mert nem biztos, hogy... A nap egyeztessünk, látom, lehet, jautatni, hogy -re, ret -re, ret -re, Rendben jel? van. Köszönöm szépen. Tisztanám. Viszont kívánom, önök újhely hallották annak idén a közszolgálatban való munka, bár ott is volt hallgatottsági mérés, azért volt elsősorban jelentős, mert az ember a saját véleményét, ha azt egyébként a közeg, amiben volt alapvetően nem minősítette hülyeségnek, akkor azt nem annak függvényében mondhatta -e el, vagy sem, hogy egyébként a műsorát sokkal hallgatták-e, vagy sem, mert nem ez volt az értékjelzője. Ez már a tökéletesen megváltozott Hát az Önök fejéről most nem beszélnek. Lehet? György Benedek van benne a vonalban. Tegnap halottalak téged, mert éppen Komáromban jöttem haza, meg véletlenül rámentem az ECHO televízióra, és emlékeim szerint abban is szerepeltél egy fix partnerrel, egy ingatlan fejlesztővel. Azt nem tökéletesen értettem, hogy a lendő kanni eh, eh, eseményen kívül mi a másik aprópó, de biztos segítesz nekem. A mi pém az apropó, és Takács Ernővel, az Ingatlanfejlesztési Kerekasztalnak az elnökével nyilatkoztunk ebben a témában. Mert hogy de ilyen rócsóban jó. vagytok éppen? Rócsóban, az talán túlzás, de két-három médiumot minden esetre érintettünk ezzel a témával, mert egyébként nagyszerű az apropó. Tehát ö, ö, tényleg azt gondolom, hogy a közszférának és a magánszférának nagyon. Régen nem volt ennyire erős az együttműködés, legalábbis ingatlan fejlesztési fronton, egészen biztosan. Akkor erről két és... mondatot már especial hallgattam a Kossuth Rádió, de abban viszonylag kevés szó esett elő. Ez, ez mit jelent magyarul? Ugye az a helyzet, hogy a privát tőke számára, a működő tőke számára az egy nagyon fontos dolog, hogy milyen közberuházások készülnek el egy országba. Ez régen kizárólag az infrastruktúra fejlesztésről szólt, Ugye nagyjából úgy nézett ki a képlet, hogy az állam az infrastruktúrát épít, víz, gázcsatorna és útépítés, és ez az a platform, amire aztán utána a privát ingatlan fejlesztő, különböző barnemező, zöld mezős, vagy éppen foghítelek beépítésével, ha most városi ingatlan beszélünk, akkor utána oda lakóházakat, hoteleket, vagy éppen kereskedelmi ingatlanokat húznak föl. És nagyjából a együttműködés ebben, meg abban, hogy az állami oldal engedélyezett, tehát egyfajta hatóságként lépett föl, ez ki és most arra azért jobban látszik, hogy ennél több szinergia van ebben, a Ligat projekt erre kifejezetten jó példa, de azt hiszem, hogy például az északi járműjavító környéke is kifejezetten jó példa erre. Hogyha az állam hogy ez a Lendő közlekedési múzeum. Például így van, vagy az operának az Eiffel Tehát, hogy az állam bizonyos alulértékelt területeken, vagy olyan városi területeken, ahol lassabban indulnak meg a változások, valamilyen mágnes beruházást hoz létre, vagy hoznak létre, akkor az nyilván felértékelődik ez a terület, és a, a privát befektetők is gyorsabban érkeznek. Ugye jól látszik, hogy mondjuk a 6.-7. kerületben a belső kerületek, A buli negyedként ismert kerületek, ott egy teljesen spontán fejlődés indult meg. Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy ezt valaki szereti, vagy nem szereti, nem tisztem megítelni ezt a kérdést, de az biztos, hogy a körúton kívüli rész, tehát mondjuk a körút és a, a Dózsa-György út közötti rész, az egy, az egy lassabban átalakuló zóna, főleg a, a hetedik kerület tekintetében. És az, hogy a liget projekt itt existál, itt létezik, és hát jelentősen túlmutat a tervezési határain hiszen útépül, közlekedés épül, és egyetem felértékelődik ez a terület. Ezt már most lehet látni, hogy megérkeznek a befektetők. Hogy ez hogyan is néz ki, hát nem, meg lehet nézni mondjuk egy monpark környékét, vagy mondjuk egy millenáris parknak a környékét, ahol ezek az átalakulások relatív gyorsan Nagyon a, egyébként ragyogó, amit mondasz, pontosan pontosan ilyenekben gondolkodtam, és pont azt akartam neked mondani, de a számból vetted ki a szót, hogy... Ezekben a szándékot egy tízes skálán tízesre érzem. A megvalósításban egy tízes skálán nyolcas tapasztalok. Aztán telik múlik az idő, és valahogy relatíve gyorsan, évek alatt, nagyjából egy hatos, maximum hetes szinte, de hetese, tehát a millenárison, amilyen körülmények vannak, hogy a Montpark környékén ebből is látszik, hogy relatíve, sokszor fordulunk elő azonos közelben, ami nem jelenti azt, hogy ne lennél saggótarjánban, mint amiről volt szó egyébként a Kossuth Rádióban is, vagy Hódmezővásárján, vagy Siófokon, de most maradjunk a Monparknál, és maradjunk a, a, a Millenárisnál, ez két kiváló példa, azoknak a közállapota, idővel olyan, miért nem itt tehát nem ebben az értelemben, de vagy a kivitelezés gyengessége, vagy az átgondolatlanság okán, vagy mert permanensen hozzányúlnak, mégse azt a képet mutatja, amit most egyébként könnyen lehetséges, hogy a néprajzi múzeum igazgatója jobban tudna mondani, amit legutóbb Lyonban tapasztaltam, ahol egy olyan környéken jártunk, ahol a barátnőmmel, amelyet nem tegnap hoztak létre, mégis az a, azok a viszonyok, amelyek voltak, ahogy ezt otthon mondták épp úgy mint a jó az 5-6 évvel ezelőtt, vagy ki tudja hány évvel ezelőtt amikor létreo nem tudom mennyire vagyok érthető. Ha teljesen teljesen is nagyon fontos a kérdés, amiről beszélsz, én egy kicsit más tengelyen választokenem a dolgot, ez a fejlesztés és üzemeltetés kérdésköre, meg magának a minősége, amit előállítanak. Tehát ugye az ember csak egyfolytában arról hall, hogy az új előállítású, tehát az új építésű lakásoknál milyen mennyiségi minőség a lakóházaknál, tehát nem, nem a Néprajzi Múzeumnál, vagy nem a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójáról van szó, hogy milyen mennyiségű hibát rúnak föl a, a beköltözők, amit úgy, ahogy kiavít a kivitelező, de imanen nem tud hozzányúlni, mert az neki kéne állni még egyszer. Ebben neked teljesen igazad van, bár nem egy új jelenségről beszélünk. Azért nagyjából a 70-es évektől kezdve, most nyilván nagyon általánosító, amit mondok, de mintha elfelejtettek volna építkezni Magyarországon, természetesen tisztelet a kivételnek, hiszen vannak fantasztikusan megépített épületek is, de mondjuk az a századforgulós időszak, amit majd az Olof Pálme házból, Millennium házává váló, épület is megidéz majd, az még egy olyan kor Budapestjét idézi, amikor az építőmesterek komolyan vették a munkájukat. Ugye ezek a e, szecesziós épületek, uh -huh. vagy mondjuk éppen a sugárút mentén lévő épületek, lehet uh -huh. látni, hogy azért azok úgy most is rendben vannak, hogy most ne szakmai kifejezéssel Igen. éljek ebben az ügyben. De én azt gondolom, hogy természetesen van kivitelezési probléma is, és ezt nem vitatom el, hiszen az ingatlan fejlesztés az építkezés és a beruházás több szinten, több léjeren azért alapvetően a piaci oldalról mindenképpen a profitról szól, és ahol profit van, ott vagy a bevételt próbálják megtolni, vagy a költségeket csökkenteni, vagy rosszabb esetben mindkettőt, és ennek lehet ez az eredménye. De én azért alapvetően azt látom, hogy itt inkább üzemeltetési kérdésekről beszélgetünk ugyanis, Fejleszteni, építeni, beruházni az mindig szexi. Szalagokat átvágni, értékesíteni, most kinek, kinek mi a hozzáadott értéke, az mindig egy kiváló dolog. De utána ezt fenntartani, abban nincs sok szexi. Tehát az nem, az nem annyira látványos, viszont ugyanúgy költséges. Tehát az, hogy mondjuk egy kutyás élménypark, az most tavasszal is ismét tudja ugyanazt az arcát mutatni, mint amikor tavaly tavasszal átadtuk, az egy komoly kihívás. De ez egy is. A, a vakok kertjével kapcsolatban ugyanez a helyzet, és természetesen a szép művészi múzeum számára is egy fontos kihívás, hogy attól még, hogy itt eh, hetek vagy hónapok alatt több tízezres szám jelenik meg, ez nem járhat Mert egy Visszatérve egy pillanat a, a Mon Park környékére, figyelj, eh, felülnézetben talán, de közelnézetben látni azt a rengeteg letört lépcsőt, vagy lépcső hiányt. Szóval eh, attól az embernek a szívefáj kétségtelene, tehát teljesen egyetértek, de azért, hogyha megfordítjuk ezt a gondolkodást, és azt mondjuk, hogyha a Mon Park, vagy a millenárisnak a, a rehabilitációja, vagy rekultivációja, vagy átépítése nem történt volna meg, akkor ezek ma milyen szlömös területek lennének. Ebben nem tehát vitatkozom a... veled, csak az a kérdés, az... hogy mit tekintek maximumnak. Hát igen, ez nyilván, ez nyilván egy döntéskérdésen, piaci oldalon pénzügyi kérdés, és állami oldalon pedig alapvetően egy döntéskérdés. És aztán a, lesz belül egy alapvetően kulturális kérdés. Így van. A pontosan, viszonyunk pontosan, a környezetünkhöz. Pontosan, pontosan. De a Show, a Média Rótsó pont erről szólt most egy kicsit, erről a MIP-imről. Az mikor lesz? Már harmadszor március 12-e és 15-e között rendezik ezt meg és ahol Budapest, Magyarország egy nagyon komoly standal vesz részt, azért ugye nagyjából 25 ezer ember fordul meg ez alatt a három-négy nap alatt a teljes ingatlan szakmának a releváns döntéshozói, nem csak piaci, hanem állami oldalról is, tehát Magyarország is teljesen fölzárkózott ahhoz a trendhez, amit akár a lengyelek, akár az angolok vagy bárki, folytat, tehát még érdemes megnézni London városának a standját, ahol a, a polgármester végig kint van, a kerületek képviseltetik magukat, és gyakorlatilag azt mutatják be, hogy a, a különböző ö, privátfejlesztők és az állami, illetve önkormányzati oldal ö, együtt közösen milyen lehetőségeket teremt a működő tőke számára. Magyarország ezt most már teljesen érti, látja, és a két releváns kiállításon az Expo Reálon ősszel Münchenbe, és itt Mi Pimen azt gondolom, hogy egy olyan Magyarország képet, egy olyan Budapest képet lehet bemutatni a befektetőknek, ami apró pénzre váltható. Tehát erről egyébként nyilván Takács Ernő az ingatlanfajasztis kerekasztalnak a elnöke többet tudna mondani, számszerűen is el tudja mondani, hogy csak ezeknek a kiállításoknak is köszönhetően, milyen elképesztő volumeni tőke áramlott itt Budapestre az elmúlt időszakban, hány üzlet köttetett ebből, és hogyan uh, jelenik ez meg. És ugye azért ez a Liget projektben is egy fontos dolog, hiszen mi megtérülésekről beszélgetünk a Liget projektről, Lig Liget projekt kapcsán, és ugye azt hiszem a is többször tisztáztuk, hogy itt nem ilyen járbevételekről <coughs> beszélünk ilyenkor, hanem pontosan ezekről a típusú megtérülésekről, hogyan értékeli fel a környéket, hogyan vonz ide olyan tőkét, amiből aztán működő város Egy város, Egyfelől pedig nem. ugye ebbe gazdasági konjunktúra, vagy gazdasági válság oda, miközben azért nem teljesen lényegtelen, hogy éppen melyik van, majd a fenntartása, beleértve a múzeumi anyagoknak a permanens cseréje, azért hát ez hatalmas összeget fog felemesztetni. Hatalmas, hatalmasat, e, e, nyilván mihez képest hatalmasat? A beruházási összeghez képest mindenképpen. De ez valóban, ez egy központi kérdés. Ugye a Liget projektet, a Város Tegedzőjté 99 évre kapta vagyonkezelésbe, tehát mi egy ilyen állatorvosi ló vagyunk, ez azért most már egy jó, de most az, az annyiszor hangzott el, neked van egyébként, figyelj, én kívánom neked, hogy éljél 150 évig, vagy 160 évig. Neked ma? Van arról elképzelésed, hogy majd, amikor ez a 99 év lejár, akkor mi lesz? Hogy a 99 év lejárt, akkor mi lesz? Erről őszintén szóval fogalmam nincs. Vagy meghosszabbításra kerül a vagyonkezelői szerződés, ha létezik még akkor ez a jogi formula, vagy léteznek azok a felek, akik között ilyet, ilyet kötni lehet. Ez azért ez messzire mutat, hogy 99 év múlva pontosan milyen szereplők lesznek, és kinek milyen tulajdonosi, birtoklási és egyéb jogi lehetősége lesz, de azt mindenképpen látom előre, hogy a, és látom folyamatában is, hogy maga a fejlesztés zajlik másként, amiatt, hogy... Nagyon jól ezt ez tökéletesen értem de most azt kérdezem tőled, hogy el fog készülni. 2020-ban Kettő. 2022 igen. meg lesz. Talán a Gulyás 2021-et mondtad, de lehet, hogy tévedek. 2022. Azért Talán ég ég felt... igen. Lett... Ége. Hogy, hogy, azért ez nem teljesen mindegy. Hogy, hogy majd am, amikor az üzemeltetése lesz, hogy akkor is nem az lesz a logika, hogy ezt egybe kell tartani, és ebből a szempontból bajon ez az X hektár, Mennyire kép ez a szó jó értelmében, mások számára rossz értelmében államot az államban? Ugye vannak területek, és van mármint üzemelési területek, ahol észszerű és logikus egyben tartani. Tehát például a megújuló és újonnan létrejövő intézményekbe integrál gyenge áramú rendszerek kerülnek beépítésre. Uh -huh. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy irányítási központból lehet majd a Néprajzi Múzeumnak, a Nemzeti Galériának, vagy éppen a Milleneum házának a gyengáramú rendszereit vezérelni, nyilván kihasználni az összes ebben rejlő szinergiát, és egyébként nyilván már beszerzési oldalon is egy jelentős összeget megtakarítani, hogy nem az történik, hogy az egyik épületben, nem tudom, mi, hanivel technológia van, a másikban megegyező technológia. Tehát ezek a szinergiák összekötik ezeket az intézményeket. De azt hiszem, hogy nem ez a fontos kérdés. Az a fontos kérdés, hogy látogatói élmény oldalról mennyire vannak összekötve ezek az intézmények, mennyire vannak összekötve magával a parkkal is. Magyarul, hogyha valaki jegyet vesz a szépművészeti múzeumba, akkor ingyen parkol -e a még vagy még ezzel külön kell foglalkoznia. Hogyha valaki öm, öm, vásárol. Jö, de hát ez a filozófiának is a része, ezt azért alapvetően ennek a konglomerátumnak kell eldönteni, hogy ezt a lehetőséget felajánlja-e a látogatóknak. Ez világos, de ez egy nettó üzemeltetési kérdés. Igen, hát ennek ki kell építeni a megfelelő Tehát nyilvánvaló, hogy a látogató áll, igénybe fogja venni, hogy ez iracionális. Természetesen, természetesen. De az, hogy mennyire lesz ez állam az államban, azt gondolom, hogy most ebben a másodpercben mindenképpen ugyanakkor azáltal, hogy a legfontosabb üzemeltetési területeken szemétszedés, vagy éppen fűnyírás, a legfontosabb fővárosi közszolgáltatókkal, SKF-fel, főkerttel dolgozzunk együtt, ebben az értelemben semmiképpen. Magyarul hogy az összes facilitást nem találja ki magának, tehát van olyat, amit úgy vesz igénybe, ami máshol is működik. Természetesen, tehát természetesen logikusan van ahol érdemes lesz, tehát van ahol, tehát például nincs Budapesten egységes eh, WC üzemeltető cég, tehát eh, ahogy ezt egyébként érezni is, a nyilvános igen, WC igen, tekintetében. tehát igen, igen, különböző, különböző minőségeket mutatnak. Ebben az ügyben. De miért? A, a vannak. I így van, így van, így van. Ebben az ügyben saját kézbe veszük az irányítást és egy olyan rendszert fejlesztünk, amitől azt várjuk, vagy hát tulajdonképpen most itt lassan ennek a gyakorlati megvalósítása is indul az E17-es szóval, hogy... Azt várjuk, hogy egy egészen más minőségű külföldről már ismert. Egyébként nyilván túlzak, mert például a normafánál, vagy mondjuk a Bikás parkon e, egészen izgalmas modellekkel. Ebben neked teljesen A normafáról el lehet mondani, ott én is ezt tapasztalom. El, el lehet mondani, hogy relatív normális és, és használható. Úgyhogy ezek izgalmas kérdések, ezek az üzemeltetés kérdése. Én azt látom, hogy az elején állatorvosi ló voltunk, hiszen azért a legtöbb... Az üzemeltetés az mennyire te területed? Mármint amihez te érted alapvetően, vagy neked az ingatlan fejlesztés a részed, az üzemeltetés, azt köszönöm szépen, abból már kevésbé kös. Hát van némi üzemeltetési tapasztalatom is, de hát nyilván az a legfontosabb, hogy a csapat, akivel dolgozom, akikkel együtt dolgozunk, itt veterán profik vannak, akik kifejezetten üzemeltetési területen szakosodtak, és ami a legfontosabb, hogy ezek közül jó páran, ezek közül a szakemberek közül már a tervezésnél jelen voltak. Tehát, hogy ezt érzed, ez tényleg úgy zajlik mondjuk a Városligetben egy épületnek a tervezése, hogy a tervező az ő végtelen bölcsességébe elkezd megrajzolni egy gyönyörű középületet, néprajzi múzeumot, vagy éppen, a, éppen az innováció és természetesen a, ugye ez mindig egy érdekes kérdés, bár Magyarországon azért a tervezők e, tehetségesek ugyanakkor kellően konzervatívak, hiszen Magyarországon a tervezés a műszaki oktatás, a tervezők a műszaki felsőoktatásba végeznek, szemben mondjuk például Japánnal, ahol a ahol a tervezők designeriskolát végeznek, tehát az ő tisztállátásukat mondjuk a statika vagy a gépészeti kérdések azok nem mindig zavarják meg. De, hát, de a magyar tervezők ebben azért tényleg nagyon képzettek, de ők megálmodnak egy ilyen középületet, és akkor ott azért legalább háromféle kontrollnak be kell épülnie már a tervezés folyamán, az egyik egy tartalmi kontroll, tehát azok a szereplők validálják ezeket a terveket, akik ezt ténylegesen használni fogják, tehát múzeumi szakemberek, magyarul alkalmasak-e azok a falak arra, hogy a képeket lógassuk, valóban olyan-e a benapozottsága, stb. stb. A hőállapotok, a páraállapotok olyanok-e. Van egy műszaki validáció, maga az épület egyébként állékonyan működik-e, ez természetesen külső szereplő műszaki szakértő is validálja, és ott van az üzemeltetési szakértő, akinek az a feladata, hogy megnézze, és azt mondja, hogy nagyon innovatív megoldás, hogyha itt mondjuk a csatorna hőt akarják hasznosítani, mint megújuló energiaforrás, csak nem kellően hatékony, és nem biztosítja mondjuk szélsőséges időjárási körülmények között az épületnek a fűtését, úgyhogy tessék olyan redundáns rendszereket létrehozni, amelyek egy kapcsolóval átállíthatóak, hogy most akkor főtáv vagy talajszonda, de engedjük el most a csatorna hőt, hogy most mondjak egy példát az ezerből. Értettem. Hiszen az üzemeltetési szakembernek az a feladata, hogy lásson előre 3-5-10 éves életciklusokat, és azt árazza be, hogy ez mennyiből lesz fenntartható. Azt kérdezem Ugye, tőled, igen? Igen. Na, hát csak annyi, hogy ez azért egy relatív unikális modell, most már azért egyre több helyen alkalmazzák, tehát azért mondjuk a a budai várban is ugyanaz a fejlesztő, aki, aki egyben az üzemeltetési feladatokat ellátja, hogy most csak egy példát mondjak itt Budapestről, de azért hosszú ideig az EU-s EU forrásból megvalósuló beruházásoknál ez élesen elvált. Tehát aki fejlesztett, tehát kvázi a kapex birtokolta, ő neki nem biztos, hogy tovább kellett gondolnia, hogy ez most 5 év múlva, 10 év a múlva, tíz biodóga, múlva annak, hogyan fog működni. Annak mi a, a dátumon? Jót kérdezel, én azt hiszem, hogy 2021-re fog maga a, a teljes biodom megnyílni. A legutóbbi kormányinfón, talán a Magyar Hírlaptól, talán a tv től elfelejtettem, nem szép dolog, de kormánypárti oldalról érkezett Gulyás Gergelyhez kérdés, ami arról szólt, hogy egy esetleges ellenzéki főpolgármester milyen mértékben tud beleszólni a liget fejlesztésébe, mondván, hogy Horváth Csaba és Karácsony Gergely is nyilvánvalóvá tették, hogy abban a formában, ahogy ezt most elképzelik, az nem fog megvalósulni, amire azt mondta Gulyás Gergely, hogy a főpolgár, a főpolgármester személye, ami a Városligeti projekt megvalósulását illeti, nem bír jelentőséggel. Ebben nyilvánvalóan alapvetően jogi eszközökről volt szó, jogi státuszkorról ebben Emlékeim szerint politikai megnyilvánulás nem volt. Azt is kérdezték, ugye, hogy minden a terv szerint halad-e, és ő azt mondta, hogy tudtával a jelentős késések már ahhoz képest, amely korábban létrejöttek, nincsenek, és egyébként pedig a megvalósulást egy esetleges ellenzéki főpolgármester személye érdemben nem befolyásolja. Én, ha megenged a politikai vetületét ennek a kérdésnek nem kommentálnám, hiszen ez nem az én területem alapvetően. Én azt tudom mondani, hogy 2013 év végén létrejött a Városliget törvény, ez az, ami gyakorlatilag a Városliget fejlesztését, egységes fejlesztését lehetővé tette, hiszen maga a Városliget egy osztatlan közös tulajdon, amiben a főváros és a magyar állam mellett egy minimális százalékkal zugló önkormányzatai szerepel. Na most az a helyzet, hogy... Ezek az egyébként nagy rugalmasságú szervezetek, még ha rendkívül frappánsan is szeretnének együttműködni, akkor is nagyon-nagyon hosszú idő még bármilyen döntés meg tudna születni. Ezért a Városliget törvény létrehozta a Városliget ZRT-t, és az ő vagyonkezelésébe adta az ingatlan. Ez egy kétharmados törvény, tehát alapvetően, ha úgy tetszik, jogi értelemben mégiscsak létrehozott egy enklávét. Ez az, ami egyáltalán a fejlesztést lehetővé teszi itt a városgyülekezetben. Természetesen nem vont el minden jogot a fővárostól, azonban a főváros alapvetően hatósági szerepkörben, tehát nem politikai aktor szerepkörben, hanem hatósági szerepkörben vesz részt ebben. Mégpedig az mindenkori építési szabályzatnak az elfogadása az, ami továbbra is fővárosi hatáskör. Ez ugye megtörtént, jelenleg érvényes fővárosi közgyűlési rendelettel bíró szabályozási terv alapján épül minden a Városligetben. Természetesen a közgyűlésnek, nem pedig egy főpolgármesternek, Oda a közgyűlésnek... odani, hogy Magyarul a főpolgármester személye ebből a szempontból nem, a közgyűlés összetétele viszont elvileg vagy gyakorlatilag mutathat jelentőséget akkor, hogyha abban ellenzék, ki az ellenzék lenne többségben, és az hozzányúlna a Városliget építési szabályzatához, de ugyan... Nem. Így, akkor, nem? Ezért egy, egy, egy dolgot szeretnék ebbe tisztázni, ezt itt az elmúlt időszakban néhány médiumban elmondtam, tehát ez el nem indult beruházás esetén igaz. Maga a szabályozási terv egy beépítési lehetőség ami azt mondja ki egészen pontosan, hogy ha valaki építeni szeretne oda, teljesen mindegy, hogy... Olyan, oh, ezt értem, -e. azt, azt nem gondolom, hogy de, a, de az, hogy egyébként a még folyóépítkezések folyamán felmerülő problémák rendezésében a közgyűlés tud akadályoskodni, hiszen te jobban tudod, mint én, de a Városliget építési szabályzatát nem egyszer és nem kétszer módosították, hanem annál többször is. Ki tudja, hogy legközelebb mikor lesz esedítés? De ennek nincs hatása a folyamatban lévő. Erről beszélek. Be értem, de attól még magának a projektnek a megvalósulását részletkérdésekben tudja befolyásolni. Értettem, amit mondta, azt nem vitattam. Érdem, érdemben nem. Tehát, hogy a, a, az elindult beruházások tekintetében ennek nincs hatása. Tehát, hogy feltévede meg nem engedve a közgyűlés az ő végtelen bölcsességébe, aként döntene, hogy innentől kezdve 15-ször ennyi építési helyet rajzol a Városligetbe, vagy pont ellenkezőleg az összes építési helyet eltörli, az nem jelenti azt, hogy a már ott álló épületeket le kellene bontani, vagy pedig a megrajzolt építési helyekre kötelezően építeni is kellene. Igen, ezt, ezt megértem. Ezt megértettem. Hogy a ligetvédők elleni erőszak eredményes vádemelés, ugye ez végig jelen volt a hírportálokon, és teljesen meg tudom érteni, végülis ez a hivatásos állományban tartozó személy, aki nem szolgálatban követte ezt a tettét, szóval jobb, hogyha a személye homályban marad, függetlenül attól, hogy ez a 300 ezer forint, ez elegendő pénzbüntetése, és ugye az ügyész a súlyosbításért jelentett be fellebbezést, ezt most ez azért nem tárom eléd, illetve eléd tárom, de a kommentálás lehetőségét alól felmentelek téged, mert ehhez neked annyiban van között, amennyiben a városligetben történt, és a városliget egy ilyen szimbolikus tér lett, ahol egyébként a ligetérdők elleni erőszak valaminek a következménye, de valaki már azt megelőzően is volt. Tehát ez egy olyan beszélgetést eredményezne, amiből nem tudnánk épelmélyűen kivergődni. Minden esetre, hogy egy olyan rendőről van ez szó, aki egyébként korábban ott eljárt-e, és ott szenvedett valami olyan lelki vagy testi sérelmet, amit egyébként már nem szolgálatban, akar volt a revansot venni egy szerencsétlen kislányon, aki be kétszer úgyrúgott bele, hogy közben nem is láthatta, mert a sátorban volt. Abban az évben a végésem porzasztó. Van, és tényeg végképpen szomorú az eset mindenféle oldalról nézve. Azt gondolom, amit többször elmondtam a műsorban is, hogy természetesen a szabályokat, a jogszabályokat, és azt gondolom, hogy ennél szélesebb értelemben véve az emberséget mindenkinek be kell tartani a városligetbe, és figyelembe kell venni. Nem csak a városligetbe, azt gondolom, ennél, ennél szélesebb körben is. Ettől függetlenül jól mutatja hogy e, milyen indulatok ébredtek itt az elmúlt időszakban, amik viszont jelentősen túlmutatnak a Városliget e, kérdéskörén. Beszéltünk itt a műsorban is többször róla, nagyon szomorú, hogy e, e, ezek az események pont a liget átfogó. ez 2016 17. egy 2016. július 17-i esemény, tehát idestól a kettő és fél éves. Így, igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, és a jövő héten ismét igényt tartok rád. Állok rendelkezésre. További jó napot, ez a további szép napot, ez én nem az én, én, az nem az én szavam járása. Szia! <gül> Szia. György Javicsi Benedeket hallották. Olyan vagyok, mint valami ügyintéző? Mindig előveszem a következő delékven de spaksamértáját. Kérem a 1-2-3-as rendelkező így felett, hogy jöjjön a pulthoz. Jó reggelt, lehet! Minterman Zsoltnak hívják a hármas számú ügyfelet. Azon gondolkodtam, hogy szeretnék egy csinálni ha egyébként egyáltalán lehetőségemben állna egy önkormányzati választásokkal kapcsolatos TV egészen pontosan a magáig a, a választásig. Még nem tudtam eldönteni, nem tudtam eldönteni a formát minden esetre. Ez lehet, hogy így normális, tehát nem szeretnék olyan mondatot mondani, amit már a második percben korrigálni kell. Vannak személyek, ön például azért alapvetően ilyen, aki megpróbálja az önkormányzati választást Újpestre értelmezni, de ez egy olyan politikai mezőben zajlik közben, hát aminek az önkormányzatokon semmi köze. Hát ha csak az nem, hogy, hogy az újpesti városrész és az Újpesta önkormányzat, vagy valamilyen módon, csak része Budapestnek. Nem azt mondtam, az azt mondtam, hogy ön megpróbál, tehát ön ebben az én szememben relatíve derekasa a helytáll, de Pro. ugyanakkor... A Malatai, igen. Tehát azért egy kerületet nem lehet kivenni. Tehát, tehát itt most csak azt is látom, hogy magában a felekben, akik megnyilvánulnak, hány olyan gerjedelem van, ami csak csupán azzal kapcsolatos, hogy a belül kapcsolatos híradásokat az ellenzéki sajtó, mely orgánuma hogyan tálalja, és abban ők milyen igazságtalanságot vélnek, vagy tényleg találnak felfedezni, anélkül, hogy ennél konkrétabb legyek, és, és hát ezt mind megértem, és közben gyakorlatilag a dolog orvos, orvosolhatatlan, alapvetően azért, mert valami egészen más szól, mint amiről egyébként a téma alapján szólnia kellene. Nem új jelenség, csak éppen most új területen zajlik. Hm. À, voltak a Facebookon, akik kifogásolták megint a meccs kapcsán azt a vonulást, amiről azt mondták, hogy ezt nekik miért kell elszenvedniük? Miért kell elszenvedniük? Hát, mer a jogszabályok. És a jogszabályokat is lehet sokféleképpen értelmezni, úgy látom. Ez a vonulás, ez most konkrétan, hogyan zajlott szombaton? Hát, hogy különböző gyülekező helyekről, ha jól tudom, minimum kettő, de lehet, hogy három helyről, ilyen szervezett buszokkal jöttek a, a de nem egyből a stadionhoz, hanem, hanem Újpest központjában, a Városkapu Metro megálló környékére, tehát ott az Árpád út környékére, és akkor onnan sétálva, közösen sétálva. És mit kellett valóban, megélnie a lakosságnak? Hát én azt látom egyébként, hát azt kellett megélni, hogy ott a helyenként nagyon szűk, zárt utcákon keresztül petárdák, füstgránátok, rikusok és egyéb szurkolással, illetve a szurkolói vonulással ö, együttjáró ö, hang- és fényhatásokat. De úgy látom egyébként, hogy ez a magyar, ö, tehát amikor az Európa-bajnokságon ugye Magyarország válogatottja is ö, egész szépen szerepelt, akkor a valamennyi mérkőzésen magyar szurkolók, azok valahol, az éppen adott városban, ahol a mérkőzés volt, akkor egy ilyen közös vonulással érkeztek a stadionhoz, tehát ez kezd ilyen... Abban is találtak életet, magyar... azért emlékeim hát... szerint. Valaki igen, valaki nem. A, Jó, akik, hát ez nem vannak... egy kis asszony, tehát ez, ez itt nem a balettintézet növendékeinek a felvonulása, ezzel szembe kell nézni. Igen, ugye itt az a, én most nem akarom ezt az egészet relativizálni, sőt, Ugye talán, akik nagyon-nagyon szorosan követik az tevékenységemet, azok eh, emlékezhetnek rá is, hogy tavaly kifejezetten eh, levélben fordultam a, a készállíti rendőrséghez, hogy legalább ne azon az útvonalon, igen, ha már mindenképpen munkakögyvük mert... igen, Igen, ahol azért nagyon, nagyon durva dolog is történhetett volna, hogyha róla volna Az események szerencsére nem tört. Ennek következtében is most más út, nem, nem, de, ami szintén újabb problémákat vettől. Nem, nem, nem lehetne egy fix távolságot tartani a telefontól? Ö, hát... Így jó. Tehát így merevegyem <síns> meg. És akkor én nem csináltam semmit. Elhiszem, csak hullámzott, mint a Balaton. Ja. Tehát ugye az is korábban is volt <gül> ilyen, akkor ugye a Városkapu metró megállótól jöttek és a Váci úton mentek, ugye akkor sokkal kevesebb lakodza vannak, ellenben sokkal több forgalmi akadályt jelentenek, tehát hogy ez egy, ez egy eldöntendő kérdés, hogy engedjük-e, hogy legyen vonulás vagy sem, hogyha ez eldölt, akkor ugye az a kérdés, hogy márra -e, és hogy akkor melyik újjunkba, harapjunk bele. Mondom én ezt úgy, hogy, hogy ugye ebben az esetben mi a mint város az elszenvedő fél vagyunk, de most azt sem kell eltitkolni, hogy amikor viszont a grupa már az Újpest, akkor a Deák tértől volt az úton kifelé vonulás. Tehát, hogy, tehát ezt a részét nem vethetjük senkinek a szemére, itt, itt mindig az optimális, mindenkinek megfelelő megoldást kellene megtalálni, ami nyilván azt jelenti, hogy, hogy, hogy lesznek olyanok, akiknek ez problémát vagy ez, ö, nehézséget okoz. Mint ahogy hát nem kis mennyiségi útlezárás kísérte a Ferenc stadionba vonulókat. Ez így van. Ez így van. Az egy, egy amely az utolsó pillanatban jött létre, az mennyire sem akkolt önnek? Hát nagyon-nagyon, hát fordított esetre képzeljük el, hogy mondjuk mi vezetünk a, a mérkőzést szóval talán 11. percében, és aztán utána mi kapjuk az egyedítugot a 93-ban, akkor az ember teljes letargiában megy haza, így viszont az eufória az leírhatatlan volt. Tudtommal, ezen az egy meccsen többen voltak, mint a forduló összes mérkőzésen egybevéve. Hát ez általában így volt mindig is. Tehát egy új Persztadi az, az, az a világ tíz legnagyobb derbié között tartják számon, még akkor is, hogyha most már sajnos kopott a fényéből, kopott a, a, a nézőszámában, a mostani mérkőzés színvonala kritikán aluli volt, ennek ellenére ezek még mindig teltházat produkálnak. Á, nem szoktam pontatlan lenni, most mégis az leszek, az Újpest egyik hivatali embere nyilatkozott arról, hogy mi mindent nem lehet elvárni ma az Újpestől, amit más csapatoktól, a belga tulajdonos személye okán, valamint annak az okán, hogy a belga tulajdonos miatt, vagy attól függetlenül, inkább miatta azok az állami fejlesztések, amelyek máshol, és azok az állami támogatások, amelyek máshol nagyobb mértékben érhetők tetten, azok itt most kevésbé tapasztalhatóak. Ön valószínűleg ezt olvasta, és akkor pontosan ki tudja majd pofozni azt a mondatot, amit én kérdeztem, hogy ezt annak a mondandója. Olva, olva, olvastam a cikket, bár ugye azért az nagyon fura, amikor egy alkalmazott próbálja védeni a tulajdonosnak, hogy vagy megmagyarázni a tulajdonos álláspontját. Ugye mit várunk el egy alkalmazottól, hogy <gül> aki a tulajdonostól kapja a fizetését, hogy akkor az ő szavainak a a hitelessége az egy skálán hányas is. Ettől függetlenül egy érdekes interjú volt, és én a magam részéről sok mindent megértek, és sok mindent el is tudok fogadni. Nekem egyetlen egy a mérce, hogy a belgatózadonus a saját ígéreteit nem tartja be. Tehát én nem vagyok, az a, nem vagyok abban a helyzetben sem polgármesterként, sem pedig úgymond egyszerű állampolgárként, úgy perszúzgóként, hogy követelményeket hogy elvárásokat fogalmazzak, meg annál többet, mint amennyit egyébként egy hozzám hasonló szurkoló, ettől függetlenül láttuk azt és hallhattuk azt azokat az ígéreteket, amit a belga, a belga tulajdonos tett, és ahhoz képest vannak elvárásaim nekem, és így is elős elmaradásban van. Azt kérdezem, hogy a csatája, elnézés, hogy rossz szót választottam a Facebookkal, hogy alakult az elmúlt héten. Hát, ugye ez az oldal, ez a tiltás, hogy ebben a is benne volt, hogy ez 72 órára szólt, az, az, az automatikusan, ahogy, ahogy elrendelődött, úgymond úgy föl is olzódott, tehát elvileg a lehetősége megvan ugye ezek a csoportokban, most akkor újra hozzászóljak, egyelőre még tartózkodtam, ezt, mert ahogy említettem, még nem jutottam dűrőre magammal. A tekintetben, hogy hogyan folytassuk ezt tovább, én egészen gondolom, hogy ahogy el is mondtam, hogyha egy polgármester a különböző városi csoportokban próbál kommunikálni, ténylegesen a várost érintő ügyekben információt adni, akkor hol egyes adminisztrátorok hol, maga a Facebook korlátozza ezt a lehetőséget Én azt gondolom, hogy ez egy méltatlan helyzet És én sok méltatlan helyzetben voltam És Újpestért még ennél nagyobb pofonokat is Hajlandó vagyok elviselni De nem hiszem, hogy az a jó irány, hogyha itt A cenzúrával és a korlátozásokkal akarunk küzdeni Tehát valami más megoldáson törjük a fejünket egyelőre A blogja részletesen beszámolt arról Hogy az elmúlt időben milyen támogatást szerzett Újpest az Európai Uniótól Ugye ez a igen. jelent meg. Igen, igen. Hát gondoltam, hogy, hogy azért 2007-től nyílt meg a lehetősége az önkormányzatoknak, hogy Európai Uniós forrásokra pályázzanak, ugye abból, arra az összeg, és ezt mindig fontosnak tartom az összegre, hogy akkor még, mégsem állítjuk meg bűszetnek, stb. Én azt szeretném leszegyezni, hogy ezek, ezek, ezek a források, Hát támogaták már, hogy az EU-s csatlakozási szerződésünkből, a közösen megtárgyalt költségvetésből és a különböző szabályok alapján Magyarországnak jár. Tehát ez nem az EU-nak a könnyen adománya, tehát az, hogy mi tagjai vagyunk egy, egy, egy, egy, egy uniónak, annak a közös szerint megpályázott pénzek, azok nem könnyen adományok, hanem azok nekünk járnak, és azon belül a magyarországi járó forrásokból mennyit tudunk mi megszerezni, a városunknak az már ami, hogy mondjam, ügyességünkön és, és, és munkánkon élhető számon. Azt gondoltam, hogy, hogy egyrészt jönnek az uniós választások, másrészt ugye az idén önkormányzati választás is lesz jó, hogyha csinálunk egy ilyen számadást. Hogy hányadán is állunk ezekkel a pénzekkel, ez nagyon-nagyon-nagyon szép összeg, ez 5 ,5 milliárd forint, amit az emberek. Ennek részletezését lehet követni az ön blogján, ha bárki érdeklődést mutat iránta. Még egy dolgot szeretnék felvetni, hiszen a most a másodszor beszélgetünk, az pedig az, hogy Bushbalás személyében szövetségesen lett. Öm, aki ezekben a történetekben elmerül, az talán ki tudja vonni bele a politikát, nem könnyű. Ugye arról van szó, hogy egyes bizonyos uh, egyes uh, ad, tehát egyes és... Ugyanazon dolgot hogyan ö, tud másféleképpen értelmezni két fél? Szándékosan nem azt mondom, hogy egy ellenzéki sajtó és az önkormányzat, de bárki. És ugye itt Búzsvalás azt vetette föl, hogy amennyiben valaki közérdeki adatot kér, és azt ö, szolgáltatja az önkormányzat, most egy önkormányzatról ott van szó, az a harmadik követ, akkor nem -e lehetne-e egy olyan szabályt hozni-e, hogy azt egyébként egészében kell feltüntetni, mert egyébként, ha szétszedik, akkor ott olyan megállapításokat tesz, Egyébként az elemző sajtó, amely nem az elemzéstényét mutatja, hanem a félreértelmezését. Mert ugye volt olyan tévém hadd ne említsem, amely az újságíróktól az értelmezés lehetőségét vitatt el, holott Bush Balás nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a félreértelmezés lehetőségét vonja el, és ez egy és ugyanaz a jelenséggel kapcsolatban, mint amivel ön korábban élt felszólalással, amely ugye az üresen álló lakásokról, önkormányzati lakásokkal volt kapcsolatos, és amelyel kapcsolatban ön is nehezményezett eljárást, anélkül, hogy olyan drákói szigorral lépett volna fel, amelyet egyébként Búzs Balázs alappal vagy alap nélkül megfogalmazott. De maximálisan egyetértek vele, tehát az egészen nonszensznek tartom, hogy itt az átláthatóság és a, a közérdekre való hivatkozás miatt hogy ezt a tájékoztatási kötelezettséget ráróják a különböző állami vagy önkormányzati szervezetekre. Én azt gondolom egyébként, hogy ez helyes. Nyilván Érdemes lenne ennek a rendszerét is azért szabályozni, mert most a joggyakorlat és a különböző értelmezések szerint, hogyha valaki csinál egy kamu e-mail címet, ez a gipszjak a és erről beküld egy közérdekű adatigénylést, akkor nekünk azt is, van állítva az bírósági ilyen határozat, nem nekünk, hanem másnak. de ez igyekszünk kiadni ezeket az információkat, akkor is ki kell adni, hogyha emelőgött nincsen beazonosítható azonosítható való személy, és adott esetben, ha ezekkel az adatokkal bármilyen akkor nem számunk kérhető, hogy ki is volt az adatigénylő, zárójában zárva, de is nagyon helyesnek tartom, hogyha valamit a közérdekre is itt, ez a nagyon-nagyon fontos, hogy ez a közérdekű adatigénylő és az a közérdekre való javadkozás, ha egy bármilyen ilyen adatot kikérnek, akkor azt az adatot az összes kiegészítő adattal együtt lehessen csak nyilvánosságra hozni, és ennek én beszéltem a Balázs a Búzs polémesterkülegyámmal, náluk is ez volt az apropó, ami nálunk, mert ők is megadták az adatokat, ők is megadták az értelmezéseket, tehát, hogy mi, miért van, mi, miért van úgy, Beszéltem egyébként Sáro Hotondóval, egy 8. létra-i forgalomos akinél akinek a legmagasabb számú uh, üres lakás volt, és ott azt mondta, hogy ugye olyan szintű felújításokat végeznek bizonyos lakásokon, hogy az alatt nem lehet bent lakni. Tehát amíg a bent lakóknak a lakását felújítják, addig őket egy másik lakásba kell elhelyezni, tehát ezért tartom meg fel egyébként üres lakásokat is. A felújítás alatt ők is ugye nyilván üresek, és nem lakottak, de ezt, ahogy nálunk is elfelejtette az újságíró kollega megemlíteni, és azt gondoljuk, hogy az viszont már nem a szolgálja, szolgálja, hogyha kikérnek egy adatokat, és abból éppen a, a cikk megírásának szándéka szerinti adatokat. Nem fogok önnel vitatkozni, imáron a beszélgetésünkön kívül, tehát itt most szignál nélkül az, az elmúlt időben nem is használtam véget ér a beszélgetés ezzel együtt szeretném önnek elmondani hogy Gulyás Gergelyel mérhetetlenül nem értek egyet, amit a legutóbbi Magyar Hidlabban megjelent interjújában mondott, a tekintetben legalábbis. Ez Szalai Laura interjúja, amely ma jelent meg. Magyar Narancsot figyelő népszavát és Magyar Hidlapot is találtam a minisztériumban járatott sajtótermékek között. Ezek szerint ő mindkét oldalról szívesen tájékozódik. Válasz. Ez régen így volt, de töredelmesen be kell valami, mostanában kevesebb időn van, mint bármikor korábban nem olvasok rendszeresen lapokat. Kérdés Varga István korábbi fületes képviselőtársuk, aki a napokban távozott a közép-európai sajtó és média alapítvány kuratóriumának éléről, úgy vélt, hogy a jobboldali sajtóból hiányzik a minőség a mögöttes tartalom, van-e ebben igazság válasz. Remélem, hogy a jó újságírók a jobb oldalon dolgoznak, Eddig korrekt. Az biztos, hogy ezen az oldalon újságírónak lenni önmagában morális fölént jelent, ezt kikérem magamnak. Tehát ezt nem a, a a, az ellenzéki, mert én a magam részéről savas se, se magam, de az, hogy a, a, a kormány oldalon ma újságírónak lenni morális felényt jelent, ezt jobb, ha nem minősítem. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, minden jót. Ez, ez nonsense. Ez tényleg. Tehát az, amit kifogásolt Vintermontes Zsolt, vagy búsz Balázs, az, ahogy az ő adataikkal játszott az ellenzéki sajtó, abban én azt gondolom a és kockázatával, hogy igazuk volt. Tehát ez nem ennek aprópóján született bennem, de az, hogy újságírónak lenni a morális felént jelent, tényleg nem szeretném megbántani Gulyás Gergelyt azáltal, hogy ezt megmondjam, hogy mit gondolok róla. Van tíz percünk a bármire. 061 4890 egy és egy. Thank you. 06148909990636771161 Ma este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lakájában szívesen vannak látva a Bakács Filippov önök megén. én. 061489099993636771161 Van muníció, amivel kapcsolatban nyilvánulhatnak, és hát azon kívül pedig a csillagos ég. Remélem, hogy a jó újságírók a jobb oldalon dolgoznak, az biztos ezen az oldalon újságírónak lenni önmagában morális fölényt jelent? Hát... Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Buszbarázsa a beadványával kapcsolatban taló. Figyelek! Annyit szeretnék azért megjegyezni, hogy valóban igaza van, ahogy ő beállított perc, de azért van ennek egy másik oldala is tudni, a közérdekű adatot kikér az ember, és ha mondjuk két oldalas, három oldalas, nekem több, akkor el lehet... Ebben igaza van, ebben igaza van, meg kell találni, a... ebben teljesen igaza van. Tehát ebben nem egy egymással vitatkozni. Én arról gondoltam, hogy normális emberek párbeszéd. Nem, ebben önnek maximálisan. Nyilván, nyilván valahogy, elküldik a háború és békét, abban el azt, ami a cél volt. Ebben önnek tökéletesen igaza van. A kérdés az, hogyha mi egyébként beszélgetni akarunk, akkor beszélgetni akarunk, vagy valójában valami hasznot akarunk szerezni a beszélgetés által, és a másik személy csak eszköz. Nem vitatom, amit mondott igaz. Szóval, Semmi-semmi, de az még nagyon is, legalábbis kicsit. Remélem, hogy az újságírók a, jobb oldal Remélem, hogy a jó újságírók a jobb oldalon dolgoznak, az biztos ezen a oldalon újságírónak lenni önmagában morális fölényt jelent. <tos> A nem JÓJÁT 0348909999 és 0636771161. este fél 8 nagyon messziről jött ember de hát hol vannak a reflexiók, hol vannak az akármik? 0314890999 és 036771161. Az Instant Család egy egész helyes filmnek termékmegjelentést hallottak. A kedvenc az egy kicsit túlspilázott izé. A sok oszkári jelölése dacára. Ez a favorit. Benne van valami a szent szarvasból. Nem akarják azt mondani, hogy senki nem akar velem beszélgetni semmiről se. hogy a frázkunyhóban van ez? bármi, hogy nem tudom. Délután talált 5 forintot, és ennek hogy örül? Szerelmes lett, vagy bánatos, mert elhagyták. Hát el fogok szomorodni. Jó reggelt, Wagner. Uh, az akváriumban lesz most ma fél, igen, igen. Jó, akkor találkozunk. Welcome. Egy, egyébként Gulyás Gergelynek menjen a büdös Én mondjuk nem ezt mondtam volna, de. Mennyit bajlódtam a szél, most örülök neki, mert. Én azt értem, hogy az ember a sajátjai mellett kiáll. Idejét, Eddig rendjé van. Amikor még a hajam szanasz éjjel. Berezki Csaba. Berlinben várom, hogy feladjam a csomagomat, közben hallgatlak, és nehogy elszomorodj, mondom, azért fölhívlak. Nem szomorodtál, Este te jössz? Igen. Mi volt, Igen. mi volt Berlinben? felettek? azért. Hát a az Finnfestival. És mit láttál, ami jó? Nem sok jót láttam, Mészáros Mártának volt egy téhez, hogy szerintem Mácius Mokész, és a tied, Te is kérlek, Én kérlek. sehogy se állok, sehogy. Én sehogy, azt kell, hogy mindig Nem, sikerült folyamatot csinálnom belőle. Tehát leültem, Aha. és nem azok a mondatok jöttek ki belőlem, amelyeknek ki kellett volna jönni. Nem? Sajnálom. Milyen, szív, milyen, milyen szívvel szállsz fel a gépre? Örülök, hogy megyek haza. Mi lesz az első Örül. dolgod, ami, ami, ne, ami publikus? De nem azt, hogy elmész Pisilni, hanem hogy mi, mi, mi vár marad? A, o, Pesten? Hát bemegyek az irodába, elintézek egy-két dolgot, mert korán érkezem. Aztán megyek ebédelni egy barátommal, úgyhogy. Úgyhogy. Van, be, be vagyok ma hogy este meg be, be van, be vagy írva. Helyes bárva vagy. Jó. Nulla és 0636771161. hét egy Jó reggelt. Jó reggelt. Kíváncsian várom, hogy Gyerger Gergely fog-e napot várni hogy bocsánatot kérjen azért, mert kiszaladt a száján egy fieség, vagy egyáltalán fog-e bocsánatot? Nem, biztos, hogy nem. Figyelj, ebben a jellegi helyzetben ez nem tudom, tehát... Jó, ez csak a... Hogy... kizár dolog. Ugye átszalálhat... Ha én elmennék kormányinfóra, de nem járok kormányinfóra, akkor... Valószínűleg ezt szóvá tenném, de ez egy olyan értelmiségi hozzászólás lenne, amire Hollék István lehet, hogy könnyen azt mondaná, mint pseudo Kovács Zoltai, ne haragudjon, de ez nem a sajtótájékoztató témája. Nem is értené ahol. Nem, nem értené, de a Kovács se értené. Hát egyikük se, igen. Bár Mi? a Kovács azt í ránéz... Nem, igye... értem, a csak... hogy a Hollik is tökéletesen érti, és a Gulyás is... Ne felejtsd el, hogy értem, a Génap e... után milyen hosszú beszélgetés zajlott arról a helyzetről, amiben pártunk és kormányunk hozta a jobboldali újságírókat. Hogy lehet azt mondani, a magyar idők átfestése után magyar nemzet, hogy morális föléhet, gondolja el, amikor egész egyszerűen megváltozik egy cím, és közben egy olyan lapnak lesz az ember, a munkatársa, mert ezért vannak új munkatársak is, amelynek az etoszát 24 óra alatt nem lehet bevinni egy épületbe, nemhogy egy épületbe nem lehet bevinni, vagy egy épületbe se lehet bevinni, nemhogy egy labba. Hát az teljesen nyilvánvaló, de hát ugye én itt most leszükítve az dolgot csak a gulyásra. Hát ugye eh, én fogom a, fogom a, a fejem. A céloznék, hát eh, ez az ember vagy meg hasonlott önmagára. Nem, mert nem, nem le, hoz. Le, nem, mert lesztakarta a tükröt. Nem, egyik se adnak szól, aki egyébként ezt nem tör. Hát a fradidruk kereknek, a fradidruk kerek, az új az új kerek. Aztán majd a választásnál kidele, hogy melyik van ö, Na, többen. Mind a szeretik a focit, meg a gólt. Hát a golyásnak mind a szeretni kéne hát, a újság. Erre azt tudom önnek mondani, hogy én, mint bíró, ezt legfejebb, tehát érti, ezt szövegelésnek, egy sárgalap az, azon az ember elgondolkodik, de annál nem több. É, igen. Tehát, hogyha a vitra után szabadon, hogyha erre iszik a vendég, akkor egy ilyen mondatot elereszt az ember, ha én riporter lennék, miközben, aki ott ült, az nem tudom, egy riportere, megkérdezhette volna, hogy Gulyás úr, elnézést, mit nevez ön morális fölényen? Mert akkor ott Gulyás Gergének lett volna módja kifejteni, én egyébként nem a kifejtette volna Gulyás. A Tehát rendszer... ebb ebből a szempontból semmi kétségem nincs, hogy ő talált volna évrendszert. A kérdés az, hogy felborult-e? Gondolja el, hogy elmegy a Magyar Hírlap újságírója Gulyás Gerghez, és visszamegy egy olyan interjúval, amely gyakorlatilag 90%-ban ezzel foglalkozik, nem tudom most képen a Magyar Hírlapnak a főszerkesztője. Hát a, azt, azt, tudja, azt tudja, hogy nem jelent volna meg. Tehát konkrétan... De sehol a... nem, szóval nem jelent volna meg. De, de, de félre, félre, te, Ebben lehetséges így van? Könnyen lehetséges? Azt szeretném elmondani, hogy ez, a, ez az ellenzéki sajtónál sincs sokkal jobban. E, és azt szeretném önnek elmondani, hogy ez sehol sem jelenne meg. É, így, van. így van. Miközben engem nagyon érdekelne. Hát, Tehát engem gyakorlatilag egyre kisebb dolgok érdekelnek egyre nagyobb terjedelemben. Valószínű, hogy ebben nincs egyedül, sőt biztos. De tényleg csak, hogy így fogom a fejem, hogy a jobboldali újságírók milyen morális, és szándékosan nem kezdek el most embereket mondani. Tehát ez így ebben a formában, tehát mint hogyha a má, az ellenzék ügyét nem lehetne egyébként morállal bírni. Tehát itt most arról van szó, hogy, hogy hát aki az ellenzéket képviseli, az olyan helyzetben van, hogy ott fel sem merülhet az, hogy ő bírjon moralitással. Na de ez a klasszikus Fideszes gondolkodó, a kövéri mód, hogy undorodom attól, hogy egyáltalán a parlamentben van valaki, aki nem figyel. Ez, ez a lenézésed, ez a lesa, ez a másod, harmad, nem tudom hányadrangú állampolgára alázás, szóval, mert a másik oldalon nem lehetnek moralitással rendelkező lények. ez a Gólyás most ezt fogalmazta, amit a kövér is megfogalmazott már évekkel ezelőtt, és folyamatosan megfogalmazott. Abba a az... vonalba illeszthető a kettő, nem ugyanaz, de abba a vonalba illeszthető ebben ő nőnek. Nem ugyana, persze, lap. persze. Hát az egyik sárga lap, vagy csak figyelmeztetés, a másik rögtön piros lap, de a vonal az a gondolkozásmód az... Jó, bizonyos az... szempontból, egyébként ez hozzáállás kérdése, tehát azt önnek mondani, csak el kell szállam, hogy köszönjem, hogy fel kell hívnom Ugi Attila, de... Én húztam az időt, elnézést. Nem. Tehát, hogy kicsit, ha az, ember jó, ha az embernek jobb kedve van, tehát mondjuk lenne még plusz nyolc fok, és kinéz az ablakonak, azt tudja mondani, hogy a kövér olyan, mint a Móriczka. Mindig ugyanaz jut az eszébe. Csak a Móriczkának egy ennél népszerűbb tevékenység jutott az eszébe, vagy egy bizonyos körben népszerűbb tevékenység, a, a, a kövérnek az ellenzék kapcsán van egy ilyen becsípődése, amit, ami akkor is előjön belőle, amikor az jogos, és akkor is előjön belőle, amikor az ember azt kérdezné tőle, hogy ne haragudjon házelnök úr, ez honnan a frászkúnyhóból jutott az eszébe? É, a brosúrából. jó e, no, De, de, a a, de az azért lényeges az, amit ön mond, mert egyébként az a mérgező levegő, ami itt van, az onnan indult. Nem onnan, Vagy, az ezekből indult. Tehát ezekből, én nem, én nem gondolnám azt... Nem le Nem, nem, nem. De most az a baj, van. hogy én el nem, Tehát semmi reményt nem látok arra, hogy ez változzon. A... Semmilyen reményt. Amikor a kejfejjacsi elkezdődött, itt még szél. De facto, most is szél. De maga a politikai levegő az úgy fix, hogy a smog nem állói hát be, stabilan álló valami, és igen, igen, igen. sajnos igen. Borzastó, rettenetes, elviselhetetlen. És akkor jön a Diana Keaton, azt mondja, szép, béke, meg szerelem, én meg vagyok a Woody Allen. Fel kell hívni az Zugi Attilát, tessék! Jó reggelt Azt szeretném kérdezni, hogy van az, hogy a Liget projektről a legtöbbet én érdeklődő a maga műsorából tudom meg? Megmondom hát ennek, hogy kö... ez de meg, meg tudom önnek mondani. Ez egyszerűen abból adódik, hogy a közszolgálat az utasításra dolgozik, az ellenzéki sajtó a, a Városligetben a Fidesz látja, tehát arról nem lehet objektíven beszélni, ami pedig a Fidesz sajtót illeti azt ezen a szinten érdekli. Én meg nem tartozom Aha. sehova, vagy illetőleg állandat. Hol Fideszes vagyok, hol náci vagyok, hol zsidó vagyok, hol belelülnek a Dunába, hol élövöm bele a többieket. E -e ezzel több, kemésbé mindannyian lény vagyunk. Hát igen, Azt csak lehet, én ebből mond... is élek. Igen, igen, jó csinálja. Azt szeretném mondani, hogy ez szuperre egy fiatal ember, ez a György Jelincsben. Hát legalábbis ez megpróbál lehet. helytálni a vártán. Azt kétségtelen. Nem könnyű neki. Nem könnyű neki. Magamat hát nem. Tehát most hirtelen a magam helyzetét nem tekintem reménytelennak. Az, de... Most éppen nem ügyérem meg. Jaj, ja, ja, ja, ja. Jó reggelt, egyetlet! Azt árulj el nekem, hogy maga a tény, hogy a Fővárosi Önkormányzat, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium, borzasztó hosszú nevű minisztérium, ennél már csak az emi Borzasztó. Embermin emberminisztérium, tehát ez konkrétan baromság. Tehát érti az állatkert, hogy állatkert az normális emberminisztérium, azt nem is értem, azt gondolná az azt ember, hogy antropológiát tanítanak. Na szerintem, ez szerintem pont egy ilyen bolond anglicizmusnak a visszaporzítása, és aznak a. Aztán valahol itt, ja, ugye az a... emberi erőforrások, ugye ez a magyar szóban nem, magyar, magyarban ez a kifejezés nem nagyon volt használatos, ez inkább egy ilyen angol kifejezés, amit szolgai módon is a magyar nyelven fordítva, és azért érezzük ennyire idegennek magát a hangzását is főleg, azt, azt, azt mondja a szöveg, hogy Palkovics László miniszter úr és Talós István főpolgármester úr folytatja és felgyorsítja már korábban megkezdett egyeztetéseket a Liszt-Ferenc repülőtéri zajszennyezéssel kapcsolatos lakossági panaszok rendezése érdekében. Ezt a szakminisztérium február 12-én közölte, és azt is, hogy <köhö> ezen az egyeztetésen, ami egyébként aznap volt, Talós István szenecei Balázs főpolgármester helyettes küldte, aztán az, hogy ő a közleményében mi mindenről beszélt, erről szintén majd szó lesz. Azt árulj el, hogy miközben a Kejfejancsi megint ö, ö, exkluzív információval rendelkezett, ugye az ő jó voltából hétfőn, hogy kedden ez lesz, ami senkit nem érdekel, de hát ez lassan hozzászokom, bár nehéz hozzászokni, mint a jobboldali újságújrók morális fölényéhez, mindegy, nagyon igyekszem, hogy ez az egész, ez a ked, de nem csak a ked, az összes többi az Ennél miért nem volt nyilvánvaló, hogy folyik egy ilyen egyeztetés, hiszen, mint kiderült, ez a ked nem az első láncem a, a sorban? Azért, mert viszonylag háttérben zajlanak az együttműködések és ezek a megbeszélések. Ugye azt látni kell, hogy, hogy ez nem lehet olyan szintre úgy felemelni, hogy akik nem nincsenek benne a mindennapi történetekben, vagy pedig túlságosan benne annak, nem tudom a hallgatók értékei, pontosan mire gondolok, mert aki nagyon távolról érint, mert repülőgépet csak akkor lát, amikor nyaralni megy, és a hangját is csak akkor hallja, amikor éppen fölszáll a gépe, és az készül elrepülni a liszt A másik ember pedig minden nap bent van, és minden nap hallja, az meg más másodikből kifolyólag van csőlátásban. Tehát a repülőtér és a repülőtér környéki zajhatások három jól elkülöníthető csoportra oszthatók. És ami most igazából ö, kiverte a biztosítékot, teljes joggal nagyon sok környéken érőnek, elsősorban 18. kerületinek, de, de, de szép számmal vannak kőbányaiak is, akik ö, rendkívül összújáltak. Ez az augusztus 16-ai repülési eljárás rend megváltoztatása volt. És ugye a, a, a fő csapás irányezőknek, a beszélgetéseknek most ennek a helyzetnek a kezelése. Mert azon kívül természetesen a repülőtér távoli megközelítéséből akadó zaj problémák is azoknak a kezelése. Aztán a földizajoknak a kezelése, ami elsősorban a 18. kerület közvetlen közelében, inkább a Gansztelepnek a szélén, a, a földön az előtéren álló repülőgépek mozgásából azok állandó, elektromos árammal való ellátásának, a kiegészítő hajtóműveknek a működtetéséből fakad. Ezek megint más módon kezelendő kérdések. Tehát ha csak a legegyszerűbb tehát az, hogy a földizajokat hogyan kell kezelni, ahhoz nem kell minisztériumi döntést hozni, ott, ott kifejezetten a repülőtéri működési protokollok előírásának megváltoztatását kell követelni, ami inkább gazdasági jellegű, illetve olyan típusú probléma, amit a repülőtér üzemeltető és a kontroll között kell kierőszakolni a hatóságnak, de mondjuk minisztériumi beavatkozás nincsen, nincsen rajta, tehát az, az, az, nem, az nem szükséges. Ezt az eljárásrendet, amit most bevezettek augusztus 16-án, ezt mindenféleképpen a kontrollnak a szakmai fejlőtét ellátó technológiai és innovációs minisztériumban kell valamilyen módon megváltoztatni. Őket ki képviseltek ebben? Főosztályvezetői szinten, illetve helyettes állatot voltak ezen a megbeszélésen, kedden. Akik ott voltak ezen az oldalon, tehát akkor ott volt a szerecei, ott volt egy, egy osztályvezető, ki volt még? Ott volt ugye, hát az érintett kerületek, ugye. Ne, két oldal, tehát a, a másik yeah, oldalon ki volt meg? A, ott, volt, ö, ott volt a, a hungarokontroll részéről ö, az egyik kolléga. Én, én őt még nem láttam el, és kérek, hogy hallgatja a műsort, és ö, úgy érzi, hogy nem ismertem szó, de a, ugye, nem árulok el titkot, hogy mikor 60-szor tárgyaltunk már hungarokontrollat. Ezzel a kollégával még ezen a tárgyalás nem találkoztam, vagy új kolléga, vagy most, most kapta ezt a megbízást, vagy feladatot. Ezen kívül a repülőtérnek ö, bizonyos... Ö, osztályainak a képviselői vettek részt ezen a megbeszélésen, illetve a hatóság részéről. A jó, ennek azért van jelentősége, mert ugye elvileg ők ezen mi milyen, ennek a meghatározása? A lakossági fórum, vagy mi ez? Hát én inkább azt mondom, hogy egyfajta egyeztetés. Mert ez tulajdonképpen leginkább egy ilyen Budapest Airport zajszennyezésével kapcsolatos, ilyen Elnézést, hogy ez nem lakosság, hogy, hogy hívták ezt közmeghallgatásnak tűnik. Hát, nagyjából igen. De én inkább azt, én azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem, is, én nem is húznám ezt elsősorban rá a Budapest Terportra. Tehát nem csak a Budapest Terportnak voltak ott olyan lakók, amelyek még okay. zuglóból voltak. Hát most a, a, a zuglói zajszennyezés ez nem a Budapest Terportnak van köze hanem azoknak a légitársaságoknak, akik mondjuk a protokolltól eltérő módon szállnak, vagy le vagy föl. Jó, és kell a, lennie. Ennek a, Igen. Ennek a protokollnak a, a, az eltéréséért meg a hungarokontról e, a felelős, nem pedig a, a Budapest. Okay. hát, hát én én ugye nem akarom, a, ön én a, akarom, a témának olyan érni ismerője, érni amilyen, ami, amit nem lehet elvárni az egyszerű hallgatótól, vagy olvasótól, aki ezzel kapcsolatban ismerkedik, és számára az van benne, hogy ezek a kérdések egyszerre voltak jelen ezen a keddi eseményen, mint a korábbi eseményeken is igen, igen. miközben azt az is lehet tapasztalni az ezzel kapcsolatos megnyilvánulásaik kapcsán amit egyébként a, a kejfejezési hallgatói tudnak követni hogy látszólag ugyanarról beszél Karácsony Gergely és ön, ön pedig aztán mindig hangsúlyozza, hogy ez csak egy látszólagos egyetértés, mert két különböző témakörről van szó nem, nem az egyetértés, van beszélünk különbség hanem, hanem teljesen más hát problémát a, a, a, tehát a annyi, annyi, tehát igen, annyi köze van hozzá tehát autóverseny a, a a rali verseny is, meg, amikor meg a Forma is, de azért mégis jelentős különbség van a kettő között nem csak szabályrendszerében, hanem hanghatásaiban is. Tehát ugye az a, az a probléma, hogy most ráadásul, és itt, itt most, ráadásul ugye hallgattam korábban, amit ott hallottam itt most az újságírók, újságírók felelőssége, kurzban kollégámnak a, a, a, a megjelenése szóval. Az Indexnek az a cikke, ami erről megjelent, na az végképp nem azt segíti, hogy ebben nem csak hogy megoldás legyen, hanem egyetlen az emberekhez eljusson az, az információ, hogy miről is van szó. Tehát ilyen, ilyen szakmai uh, színvonalon megírt űrságcikkal és jelzőt, hogy ne tegyek mellé, én még életemben nem láttam. És nem azok az emberek, én, én ezt az újságírót nem láttam még az uh, Indexnél, én ő ott volt ezen a fórumon. Tehát tökéletesen láthat, látható, hogy, hogy, hogy, hogy abszolút nem értette, hogy, hogy egyáltalán itt miről van szó. Az sem De mi az a a cikkkel kapcsolatban? Hát az, hogy összekevert a szezont a fazonnal. Ö, ugye, persze bizonyos tekintetben éreztem benne politikai értés, mert ugye azt mondta, hogy ugye egy polgármester volt jelen a, a, a rendezvényen, Karácsony Gergely. Most ez túl hazugság, mert hogy, mert hogy ennek a sokszorosa volt, mert még, még sokkal több a volt jelen egyébként ezen a beszélgetésen hanem az, hogy magát, az embereket, tehát akik ott voltak, onnan kiidézte azokat a szavakat, amelyeket az elkeseredett joggal vagy, vagy a hosszú-hosszú éveknek a, a fáradozásába megfásult embereknek az elkeseredeit, szavait kiidézte és csinált belőle egy ilyen összefoglaló gyűjteményt, adott neki egy hangzatos címet, hogy majd elállják az utat és megszüntetik a repülők működését és csinált, csinált egy cikket. Ez egy egy másodperc, szülem, feltéve nem megengedve, vagy feltétve is megengedve, hogy önnek igaza van. Végül is az a különbségtétel, amit ön szakmailag tesz zaj és zaj között, vagy probléma és probléma között belélt, vagy a probléma a nagyságát is megkülönbözően meg különböző, értékeli ön. Bár ezt egy ilyen ö, eseményen megfogalmazni sohasem népszerű dolog, ezzel kapcsolatban volt olyan, aki ezt kedden szóvá is tette adott esetben ön, hogy látszólag ugyanarról beszélnek, de mégsem? Há persze, persze. hogy hát, ugye a, a, a nem utának utána a kárt menteni a különböző kerületi zártúrmokon csoportokon, ahol ezek az emberek... De ott eset, magán eset, az eseményen is megpróbálkozott ezzel? Hát ott persze, persze. Hát én magam azzal kezdtem, kezd, amikor láttam, hogy hogyan kell szétcsúszni az egész, hogy próbáljunk ennek meder, mederbe terelni. Hányan választ, voltak ott, ott körülbelül? Én egy olyan 60-80 emberre. A szakértőkkel mindenkivel egyik körülbelül. Azt kérdezem öt, hogy magának az eseménynek, ugye, ha jól értem, az a jelentősége, hogy ez azután e, e, immáron a főpolgármester és a Palkovi személyében, aki egyébként ebben az egyeztetésben is érintett és ennek a közmunka izének is tagja átkerül oda, hogy aztán az ott megfogalmazott iniciatívákkal kiüljön le kivel? Ugye gyakorlatilag meg, megpróbáltunk megfogalmazni egy olyan sort, amit ami, ami segíti a tisztánlátást és a problémáknak a megoldását. Ugye mik, mik azok a dolgok, amiket a legfontosabb és a leggyorsabban kezelni kell. Mert például volt ott egy néni, aki megfelelő indulattal ö, mesélte azt, hogy, ne, hogy véletlenül pont zuglóban lakik a néni, és mondta, hogy a leszálló repülőgép ez olyan, milyen rosszul érinti. És akkor ö, megkérdeztük tőle, hogy mi, mióta tetszik ezt érezni. És mondta, hogy október óta. És mióta tetszik, ott lak, 20 éve a leszállási protokollban nem volt változás, de az húsz éve így van, tehát vagy ö, a hallás javult meg rettenetesen a néninek az elmúlt időszakban, vagy pedig korábban is éreznie kellett volna azt a, azt a, azt a problémát, mert hogy az az a rész, ami aztán tényleg nem változott, és ráadásul zuglónak az a része, ahol a néni él az egyébként az új eljárással azon kevés területek közé tartozik Budapesten, amelyik egyébként egy kicsit, vagy jobban, de mindenféleképpen csökkenő zajszennyezettséget kell, hogy kapjon. Tehát ott az a rész, az effektíve jól járt az augusztus 16-ai eljárásra. Mégis ott volt, mégis felhozott történeteket. Tehát azért kell ezeket a dolgokat szétválasztani, mert ha ennyire összekeverednek ezek a, ezek a sérelmek, vagy valós, vagy sérelmek, akkor aztán már nem lesz az az erő, aki képes rendet tennie között, és és megfelelő irányú intézkedésekkel valakinek megjavítani az élethelyzetét, vagy legalábbis közelíteni az augusztus 16-a előtti állapot. Jó, segítene nekem abban, miközben ezt alapvetően törtvényes tivadarnak az airportál.hu közlekedési szakportál főszerkesztő helyettesének kellene feltennem. Két lehet, ugye arról van szó, hogy ugye hogyan bővítik 225 milliárd forintból, hogy új terminál épül 2024-re, és ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egyik frekvencia növelés, tehát hogy gyakrabban több járat érkezik Budapestre, a másik a nagyobb kapacitású repülőgépek forgalomban Magyarországon mindkét megoldással élnek a légitársaságok, ezért szükséges az új terminál megépítése. magában ez nem fog nagyobb zajterhelést jelenteni a környéke lakuknak. Az utasforgalom növekedés azonban igen, ami teljesen érthetetlen, hiszen az utasforgalom növekedése az egyébként a repülőgépeknek a, a, a gyakoriságától, tehát milyen számban hogy ő fogalmaz a frekvencia növeléstől függ, tehát szerintem ebben ő némeli kavarodott. Igen, igen az kell látni egyébként, ez nagyon érdekes dolog, hogy a szubjektivitás és a valóság között, ugye egyrészt a repülőgépeknek a, a, a, repülőgépeknek a hajtóműveinek a korszerűsödése következtében effektíve van egyfajta folyamatos zajcsökkenés, tehát egyre halkabbak azok a repülőgépek, amelyek érkeznek. Viszont a repülőgépeknek a, a, az, hogy milyen időszakban érkeznek, ezek zömmel éjszaka érkeznek, amikor már a háttérzai alacsonyabb. Hiába gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy egy-egy repülőgépnek a, a zajszógy valamennyi csökkent, de egy alacsonyabb közel közeledve a nyugalmi időszakhoz. És hiába állapítja meg ugye a jogszabály, hogy éjféltől reggel van nyugalmi időszak, Azért nem biztos, hogy minden embernek a bioritmusa az ahhoz van igazi, vagy ő éjfélkor szeretne lefeküdni aludni. Vannak olyan típusú emberek, akik 930-kor már. Megitták a mézes tejüket de este, szépen szeretnének aludni, és nem tudnak, mert olyankor még bőven van monólium. Ezzel kapcsolatban szelet. azt mondja, a fővárosi repülőtéren uniós rendeletben rögzített követelmények miatt tavaly léptek életbe szigorúbb szabályok, a változások, elmaradások, kötelezettség, szegési eljárást eredményezhetett volna Magyarországgal szemben. Az új előírások nyomára a repülőtér zaja a korábbiaknál kevesebb kerületet és lakost érint. A terhelés azonban eltérően oszlik meg az egyes területek között, ezért indokolt a javaslatokról fővárosi szinten egyeztet. Ez ugye a minisztérium közleménye. Lehetséges, hogy már. Ez, olyan, az, a, ez, az, a, ez az az úgynevezett augusztus 16-ai repülési eljárás, amiről már többet, többször próbáltam okay, meg. A én született ez a mondat. Azt kérdezem öntől, hogy ha végül is ugye a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsban ezt megtárgyalják, és ott valamire jutnak, akkor kivel fognak leülni? Nyilvánvalóan a, a protokolt az eljárás bevezető hungarokontrollnak kell lesz, az eljárást megváltoztatni. És én hangsúlyozom egyébként, hogy van egy kidolgozott megoldás, ami működőképes. Tehát ezt a kollégáimmal, nekünk is vannak a légirányításhoz az szakértőink, velük ezt a megoldást megpróbáltuk, megpróbáltuk kimunkálni, és létezik egy olyan típusú megoldás, ami erre ezeknek az embereknek elsősorban a, a az új eljárás rendben hátrányosan érintett embereknek jelentősen javítaná a helyzetet. A 18. kerületben élők és kőbányán élők, ez körülbelül egy olyan bő, bő 60 ezer ember. Az Újhegyi lakótelep, az Óhegy, a Kőbányai út környéke, Erzsébez telep a 18. kerületben és a, a, annak a területnek a széle. Tehát ők mindenféleképpen jobban járnának ezzel. Ugye, amit Szelecei Balázs egyébként a közleményében közértett, azok az alábbiak éjszakai repülőtéri korlátozás, a menetrend szerinti ijjeli utasforgalom és teherforgalom megszüntetésének lehetősége. Talós István főpolgármester elsősorban ezt a lehetőséget támogatja. Menjünk sorba. Így van. Ugye több dologról beszéltünk. Az első, ez az új ennek a augusztus 16-ai eljárásrendnek a megváltoztatása, hogy ezen az úgynevezett időbeli elhatárolással lehessen élni és Gyakorlatilag a reggeli, illetve a késő délutáni ólákban, amikor a, repülőgép, a repülőtéren vagy csak felszállás, vagy csak leszállás van, akkor a felszállási eljárások tekintetében működjön úgy a repülőtér, mint hogyha egy egypályás üzem lenne, és az augusztus 16-ai eljárások előtti eljárásokat használják felszállásnak. Ez az egyik dolog. Mi ezt javasoljuk, ez az úgynevezett időbeni elhatárolás. A másik az éjszakai repülés. Az éjszakai repülés az egy picit bonyolultabb dolog, és itt egy kicsit zárójelet kell tenni, hogyha még van annyi időnk a beszélgetésből. A repülőtérnek a, a, tehát azok, aki, azok a légitársaságok, elsősorban korábban lókosztok, mert ma már szerintem mindegyik lókoszt, egy fapados légitársaságok, ezek már úgy működnek, hogy minél többet akarnak a gépek levegőben tölteni. Egy nap 5-6 fordulót is van, aki hetet is meg tud csinálni. Reggel hatkor elindulnak a kiindulási repülőtéről, és folyamatosan levegőben vannak 20-40 perces földi fordulókkal. Igen ám, de az utolsó, amikor beérkezik Budapestre az utolsó forduló előtt, a menetrend szerkesztők nagyjából 23-30-23-55-re teszik az érkezést. Érdemes fölmenni minden nap megnézni a Budapest Airportnak a honlapján az érkező gépeket, hogy hány olyan repülőgép van, amíg 23-55-re van az érkezése írva. De tudván tudják már, hogy 12 órakor vagy 1 órakor mert már akkor annyi késést szedtek össze ezek a régi hogy az esti utolsó érkezés biztos, hogy nem fog a mély zóna előtt megtörténni. Tehát át fog esni 0 óra utáni időszaka. És ez azért probléma, mert ugyan megvan tiltva törvényileg, és a menetrendszerkeztők azt mondják, hogy ők oda jönnek 23-55, csak fizikailag nem teljesíthető. Ezáltal azt lehet mondani, hogy nulla óra és két óra között azért elég jelentősen van még érkezés. Ezt egyébként szinten le lehet követni az internetes adatokból, az embernek csak fel kell menni és ákattintani a repülőtérnek a honlapjára, és látja azt, hogy mekkora késéssel érkeztek be az utolsó repülőjáratok nulla óra után, ahhoz képest, hogy mire voltak kiírva. Igen. Utolsó gépek, 141 50 körül szoktak megérkezni. Na most ez bőven elegendő ahhoz, hogy az emberek rosszul érezzék magukat, és ne tudják kiférenni magukat éjszaka. És van még egy nagyon fontos dolog. Az, és Szintén ennek a kezdeményezés, szintén minisztériumi, ugye, úgynevezett egyenértékű zajszámítás van, ami azt jelenti, hogy egy órán belül kiteszik a zajmérőt, és egy egyenértékű zaj az nem lehet... Éjszaka 60 decibelnél magasabb. De ez azt jelenti, hogy folyton egy órán keresztül mérik, és hogyha egyszer-egyszer éjszaka fölugrik a, a, a zajszint, és visszaesik, akkor is egy átlagot számolnak. Na most ez pont olyan, mintha ön lefeküdne aludni éjszaka, és minden órában egy váratlan időpontban valaki erőteljesen beleoltít a fülébe, aztán utána persze csönd van. Ez nem azt jelenti, hogy mivel az embernek a fülébe óránként csak egyszerű völtenek vele, akkor lehet, attól még nyugodtan fog tudni aludni, és másnap frissen ébred. ébredni. Szóval ez egy, egy vicc ez a számítási módszer. Tehát ezt úgy kellene kialakítani, hogy a legmagasztak rajterhez is nem lehet magasztak. Azt így a x x aki férfi, és további 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pont van, azok át fognak kerülni most a jövő hétre. Jó. Üdvözlöm Önöket, én a nagy királyút közelében vettem igatlan, az őshöz közel a vásárláskor két éve is megnéztem a légiforgalmat, hullapjukon és időt is töltöttem a területen. A változás minket rosszul érintett, a pataktól Hungária körült felé lett eltolva a légifolyosó, ez jelentős változás itt, bármit bárki mond. Persze. hát ö, nem tudom, De, hogy ő, ő, ő, zugló van? Igen. De azok a felszállási zajokat. Jó, de ezzel együtt azt de... mondja, hogy a légi folyosónak az iránya megváltozott, és ebből adódóan Bizony. az ő zajhert, ő nem biztos, hogy különbséget tesz e tekintetben, a zaj-zaj. Zaj-zaj, lehet, lehet. De mondom határozott, tehát akik jobban jártak, az a 16. kerület és a 14. kerület ezzel az új Jó, Csak ezt az urat, a túl túl túl ebben jelenség. nem fogja tudni meggyőz amikor épp az ellenkező hát, én én értem. tehát igen, értem, de vannak egy... Tehát, hogyha összevetjük mondjuk azzal a 60-70 ezer lőrincsi és kőpányai polgárral, akik vagy kultálisan rosszul jártak, akkor, akkor ez, ez más kérdés. És még egy nagyon fontos dolog, azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy az Erzsébet telepen, amikor elrepül a repülőgép mellette, a, repülő, a, a főszállási eljárás során mondjuk 80%-os hajtómű teljesítmény mellett, akkor kb. A 100 és 300 méter magasságban van attól függ, hogy hol emelkedett el a betontól, milyenek a légköri viszonyok, mennyire, te, mennyire van megpokolva a gép, és mekkora az a, az a súly, amit a repülőgép cipel. Miközben egyébként zúló fölött már közel 2-3 ezer méter magasan Tehát én értem, hogy zaj-zaj között lehéz különbséget tenni, de azért azt jól belátható, hogyha egy lakóingatlan fölött mondjuk 200-300 méterrel melljen a repülőgép, vagy ha 2000 vagy 3000 méterrel fölötte, akkor azért az egy minőségi A következő alpontok maradnak a jövő hétre: a fel és időbeli lehatárolásának felvizsgálata, az új 2018. augusztus 16-ai indulási eljárás felvizsgálata, a zajgátló és védővezet kijelölésének felvizsgálata, az egyenértékű zajterhelés vizsgálata mellett bevezetni a maximális zajterhelés vizsgálatának lehetőségét is, a zajhatárértékszámítás számítás módosításának, vizsgálata, a folyamatos zajmérés és új zajmérő állomások telepítésének, lehetősége, a repülőtéri fejlesztések hatásainak felmérése, végül az új szabályozási és szankcionálási lehetőségek megteremtésének vizsgálata. Ez mind a jövő héten marad, nem maradunk téma nélkül. Nem. Nagyon Köszön. szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Önök, köszönöm hogy hallottam, mérés. sajnálom az apropót, viszont hallásra. Önök Ugi Attilát hallották. Tart-e bárki rám igényt? 9 óra 29 Előle gyorsan, mielőtt még hízom fényű napjal teli ündököl, oktatód és az érték képni valóbb épp egyre jönne, Hattomboljon a jó nép, nem ingyen él, érezze, ingyen öl. Hogy pénznyomtatógép gép, legyen belőle gyorsan, mielőtt még izomfényű fényű napja letököl, el is huhogtatód és az érték képű való épp egyre jönne, ha tomboljon a jó nép, nem ingyen él, érezze, ingyen höl. Érezze az adok kapok világ, szép szabályok közé szorítható, még egyike üti a másikát, banki egyek suhogása halható. áll a csapzott csükket aréna estén mancsáttal. 061489099 és hat egy, én rendelkezésre állok, bárki. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Azért küldtem neked éjszakaszt az e-mailt, mert az ATV vezetőségnek azért akkor tégetted, de meg mindig a napi rendőri Úgyhogy, gondolom, hogy ezzel Sokan ezzel gratuláltak ATV-n belül is meglepő módon. Um, hát figyel, ez, nézd, ez amit, én, az... amit én csinálok, az szembe megy azzal, ami ma Magyarországon van hozzátéve, hogy aki régi Kejfei Ancsi hallgató, az nem tudom, mit szól azokhoz az újakhoz, akik ma annak érdekében, hogy Karácsony Gergelyben meglássák azt, amit ők látni szeretnének, amit én csinálok, egy olyan zománc pusztításnak látják, amit a 2001-2003-ban hallgatók, fejlencsi hallgatók nem tettek. Az, hogy érted haragszom, nem ellened, az, azért nem mondom, mert az közhelyszerű, pedig hát ennél jobb fogalmazást nem tudok mondani. Én Tarlós Istvánnal szemben minden vonatkozásban Karácsony gergely támogatom, azzal együtt, hogy amit ami itt az elmúlt időben történt, azt nem lehet szó nélkül hagyni, és miután annak a rendezése nem úgy történt, ahogy az nekem smakkol, nincs az a hallgató, aki el tudja vonni tőlem annak a jogát, hogy ezt addig elemezzem, ameddig akarom, és hogyha ezzel azt állítja, hogy a karácsony esélyeit rontom, akkor az lehetséges, hogy nem az ő megfelelő műsor készül. Minden esetre könnyen lehetséges, hogy a karácsony tisztázását én jobban valósítom meg, mint hogy a karácsony saját magát tudja tisztázni, ami persze de facto lehetetlen. Igen, hát ez az, amit én már húsz éve mondok neked, és te is már elmondtad magadról. szóval hogy te vagy az, aki abszolút középen áll, se jobb, se azt mondod, amit gondolsz, és ez barom Ez nem, hogy... ne, nem középen állás, Péter. Remélem, este is találkozunk, ez nem középen állás. Ez egy látszólagos függetlenség, egy igazi függetlenség természetesen nincs. Ez egy olyan függetlenség, ahol az ember a belső hangja függvényében fogalmazza meg a gondolatait, és képest önmagának. 180 fokban eltérő mondatokat mondani, ami egyébként megtörtént például két alkalommal is, összesen három alkalommal a Kunikunda vagy Bojtár utcai események kapcsán. Ami sokak számára önállatmondás. Ugyanakkor könnyen lehetséges, hogy egy folyamatosan összerakott elemzés alapján az ember mást gondol. A kérdés az, hogy vajon csak hetekkel később szólhat-e meg, amikor már minden adata megvan, miközben minden adat soha sincs meg. Jóallam hat és 0 hat Tényre, tény. Este fél nyolc nagyon messzire ember. Bakás Filipov, önök meg én. Benépés détalam. Jól meg éppeként, hogy nekem most elég lett, kérlek szájle, nagy í körüllem és alólam. Versen... Értem a problémát. Azt is értem, hogy keresnek megoldást, azt se vetem el, amit találtak, azt vetem el. Az én legyek valóban, az legyek én magam. Ó, örök amatőr, az fals szerkezet, ó, profi körre kör, ahol beintenek. Én intek most neked, be, be, be, be, be, be. Megint fölberregek. Rajt Na bárki 06148909 Meg annyi karácsonygergé van, akik úgy gondolják, hogy tőlem kell megmenteni a Karácsony Gergelyt. És vállalják a -e vele való beszélgetést. Végis Lehessen jó egy hordágyra. 061489 és 0636771161. Tudják, a nélkül magamra akarnám haragítani önöket, időnként van arra igény, hogy a közpénz elveszítse közpénz jellegét, időnként pedig az értelmiségben van igény, hogy elveszítsék értelmiségi jellegüket. Hogy a morális fölényről már ne is beszéljek. Na, aki szeretné a morális fölényét kihasználni velem szemben? Ki eddig profiként Hajszulottál vele. Vitézek, vitéznők, haho 6 perccel fél-tíz után fényt, És kockát rá sötéted Ne a távol létemben legyenek bátrak és erősek Hogy nekem most elég lett Kérlek szájle, le Nagyi, körülem és alólam Versenypálya skocsi, köreitek leróttam Előre is adóztam, ami még hátra van. Hát azért a szembesülés velem úgy látszik nem olyan könnyű. Az legyek én magam. belépve azokat, akik természetesen egyet értenek velem, és akik valószínűleg azért szintén számosan vannak. Azt mondta Anta József, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, ami pedig a demokratikus koalíciót illeti, a lázadásról nem beszélni kell, akkor fel kell lázadni. Nem akarásnak demokratikus koalíciós lázadás lesz a vége. Na, nyuszikáim, semmi? Én nem foglak provokálni benneteket csak azért, hogy telefonáljatok, akkor el fogok köszönni. Aztán mindenki eldönthető, hogy kiveszített többet. boldani újságírók morális fölény. Jézusom! Jaj. Azért el kell tudni választani a fontos a fontos talantól, hogy az ember azért egész nap e pörögjön, ahhoz rövid az élet. Hát akkor el fogok köszönni hanem ha nem tartanak rám igényt. Elküldöm a holnapi SMS-eimet. Utoljára ajánlom a 0614890999 és a 0636771161-es egyes telefonszámot. Ma. Mi nyug, ugye, ha híresek leszünk? Te azért szerény maradsz velünk minú ugye majd mindig szólsz nekünk Ha netán csak álszerélykedünk Minyu, még azt az egyet kérem Légy mindig te a háttérben Minyu, ez nem áll szemére The és várnál egy jó súgásra tőlem. Minyu, ez csak munka megosztás, hogy itt más áll, és ott más. Az író dolga a kotlás, a miénk a csetlés-otlás. S amikor már túl sok a csert, Mindjú, alkalmaz egy cselt, ha csak egy folytában botnunk, mindjú, csúkd be előbb a boltunk. Afrikából haza. Elment a Samu-Afrikába. Hát eljöttem ide, még nem Samu után. Milyen nagy ideje volt az a délután. Ültünk, kezemen ő, hunyt szemhéja alatt futott sok lüktető, alvadó pillanat. Mindegy, ki mit tudott. Mindegy, ki mit akart. Egy verép szív fogott, bezárt és kitakart. Csőr, szárny, szétforduló, elnémuló szava. Ez még egy forduló Afrikából haza. Egy kis nyugalom TV Rádió 98 MHz